Nyilván az iszlámról, mi másról. Nyilván arról, ami most zajlik, erről, a, erről az ember áradatról, ami hát meg lett jósolva. Nem szívesen uh, utal vissza saját magára az ember, mert ez a jó, jó ízlésével ellentétes. És már az Igen, ötű De, bocsánat, én kérek elnézést, hogy szóltam előre. De, de, de még mindig nem kell meglepődni, de most megy meg a, meg a, meg a vészharangozás. És, és Bajer Zsolt arról ír, hogy Európa elveszett. Elveszett. És, má, és már arról beszél, hogy nem ismernek. És így, így írja, hogy Ausztrálok, azok jól csinálják, azok visszafordítják őket be a tengerbe. És, és, és így mondja, hogy embertelen? Na ja, de hatékony. Így. Tehát a Bojáncsolatos már olyan kőkeményen adja elő a Jézus Krisztus előtti Rómát. De komolyan, ez az. Ez az. Ez a pokány Róma. És, miközben arról, és arról beszél, hogy Ausztrália ad, men marad, de Európa elveszett. Tehát ez nem egységes. Ausztrália is egy Európa, egy másik Európa. Meg vicceljünk már. Meg ott van Amerika. Mi van, ha Európa mondjuk tegyük fel elveszett? Az is 200 évig fog tartani retni. Lehet, hogy elesett. Lehet, hogy itt most el fog esni a úgy Európa, ahogyan nem esett el, mondjuk, poitier meg ahogyan nem esett el Décs alatt. Most lehet, hogy el Tehát a nyugat, azért, hm. na... Robi, és ez vigasztal minket? Buda hát mindig, mindig jelesett. Igen, most, ez, most ez lehet, hogy el a nyugat. Ez az ez az ősi, ősi része, hogy Európa, ahol így telett, ahonnan kirajzott a nyugatizáció. A, a a civilizáció közelkeletről rajzott ki, most így csendesen megnézték. Igaz, hogy most épp azt robbantják föl az iszlám államnak az emberei. Hogy is mondjam, az a kérdés, hogy mitel azonosítod az a civilizációt? Hát a civilizációt a civilizációval azonosítod. Hát a nyugattal, a nyugattal. Nem, a civilizáció mi írásbeli, városok, kultúra. Jó azután, azután a jó, az azután, azután, azután, azután betolódik. Na, közel -kelet, közel -kelet. Annyi történt, annyi történt, hogy onnan betolódott A a a a földközi tengermedencébe, és onnan később fölcsúszott Németország, majd ország. Egyébként angliai a Anglia dízel izé és így kb ez, a, az a, a, hagyis, a civilizáció kb, kb. ezt. Itt nyilván a franciákat is, meg nyilván az angol szászokat. Tehát hogy így volt ez a, de általában el lehet mondani, hogy a nagyon olíder meg a nagyon meleg az nem jó. És ahogy, ahogy, ahogy az ember megszerítette a tüzet, meg az, meg az egyéb ilyen nagy ilyen civilizációs vívmányok által, föl tudott emelkedni. Föl tudott emelkedni egészen, egészen a, a felvilágosodásig. És a felvilágosodásnál valami kiszabadult a balacból. És, és ez, ez valójában ez az ős ez az ősükről. Olyan zsolt, ezért tombolja a vízfarangot. De várjál, mielőtt erre rátérnék, nézzük meg a szimbolikáját. A geopolitikai szimbolikát. Ugye? Tehát Európa görögökkel kezdődik, most úgy néz ki, hogy a görögökkel végződik. Az emberi civilizáció a közel-keleten kezdődik, a úgynevezett ahol tehát ez az Izrael. Szíria, palesztina és mezopotámia terület, ugye mert ez egy nagyjából hajlott sárló alak és itt végződik, ugye, tehát ott az iszlám állam, annak a középső meg az északi részén és robbantják fel az ókori műemlékeket, tehát Ausztrádi híren, tehát teljesen eltörölni a múltat és van ennek valami grotesz szimb szimbolikája, de most mi a faszt csinálsz okától? De nem bókvált, ilyen, nem bókvált, a ja, jó. Én vagyok a water Majd ki, ki, ki, ki... ki hát az inkább én, korasztáilag, meg mentalitásra, tehát... De inkább a fiatalcsából. És majd így mész, így tudod így, oda vagy kötözve, látszik oda kötöznek is, ezzel a metalanfett, amit főzött. Na! Visszatérve... Hogy tetszik neki? Visszatérve... Melyiket? Kinyírom, kinyírom a sajrodat. Hát, kinyírta a saját a izének. A hotel, kinyírta a... De az még a közepén volt a sorozatnak, mindegy. Na... Térjünk vissza erre a problémára. És, ö, és tényleg, ebben igazán a Robi kollégámnak megy a nyelverés, Európának vége civilizációnak vége, jönnek a barbárok. De, de ez honnan ered? Mit? Erről beszéljük, az hogy ez, ez, ered, nem ez a nem történt ez ez már megtörtént Rómában, amit mondtál. Van egy... De nem történt, valójában egy... nem. Van egy... jött a reneszánsz és visszatért a, a, a gyökerekhegy. De, de, de, de, de hogy de történt jött a, az? Később jött a klasszicizmus, Európa és Európa az is visszatért meg... a gyökerekhegy. Megvédte, meg megvédte magát Európa, meg átvették, amit az iszlám meghagyott. Lényeg, hogy a hogy ö, Európa, ö, Európa halála, Európa pusztulása. Ezt csinálták a kocsi is. Holott a kocsi tavúrt az csak egy ilyen, egy ilyen kurva izigustusttalan szar provokáció, és egy ilyen izig, hogy sötét, médiahek. Na most sötét oldala. És igennyi. De nem, hanem Európa. Zülött Európa. Züllött Európa. Lángoly róma. Meg is érdemli! Meg is érdemli a nyugat! Pusztuljon! Az egész nyugat! Nem csak Európa, mert Európa mondjuk Hitler elég olyan, hogy mondjam... Egyesítette próbá, Európát. Próbára tette, próbára tette, igen, igen, igen. Egyesítette, na! De Amerikában nem volt, Amerikában nem volt Hitler. Tehát Amerikában ott a nyugat, ott van, az is egy Európa. A nyugati part is egy Európa, a keleti part az, az, az Európában. Vannak-e, hogy Kanada még Európában? Hát, hogy de, de honnan ered? Honnan ered ez a mém? Ez a, a Lángoly Róma. A nyugat alkonya. Ugye? A Ugye? A Robi, Nem, ez, ez Spengler. Ez Spenglernek a gondolata. Spengler volt az, aki ezt a mémet kitalálta és így elültette az emberi tudatban. És olyan mennyiségű, vágy, olyan mennyiségű lát, vágy, ér fel, olyan egyáltalán mennyiségű... Egyáltalán tudják-e ki az az Oswald Spengler? Olvastál -e -e valaki a nyugatalkonyát Oswald Spengler-től? Emelje fel a kezét! Ez a nyugatalkonya, ez az a mém, ami meghatározza Magyarországon a közgondolkodást. Ez az a mém. Nem tudják ki ez a Spengler. A lényeg, hogy a Spengler... Mengelének az... nek ez volt egyébként az utolsó olvasmánya a tengerparton. Dél-Amerikában. Tehát amikor azonosítottak a holttestet, akkor a Spengler-től a nyugatalkonyát olvasta éppen. Hát így utólag bepótoltam, így auschwitz kiesett neki, mert ugye ilyen orvosi tevékenységet kellett folytatnia, és nem volt szabad ideje, és a műgentséget aztán Dél-Amerikában pótoltam. A Spengler nem volt egy ennyire véleszályú, Spengler az ilyen evolúciókba gondolkodott. Tehát nem, most Spengler, lassú A, Spengler a Spengler egyáltalán gondolkodott. nem a Spengler nem volt inhumánus, meg a Spengler nem ítélkezett, De a dolognak, ami mélyén, a dolognak a, a z ott van egy csávó, aki kurvára utálja azokat, akik részt vesznek a Tudjátok, amikor baszni szabad, mindent és mindenki. Bármit megbaszhatsz, és, meg, és drogozhatsz is róla, meg rajta, meg vele. meg mi mindent lehet, érted, minden játszik. Ilyen van érted, ilyen egész éjszakán keresztül. Érted? És így van, meg vannak ezek az emberek, de ezek valójában nem is nagyon léteznek, de egy bizonyos emberek fejében nyilvánvalóan ez, ez az őzülött nyugat. Így van újjában kurvára szeretnék én is a partiban elvenni egyszer, nem? <gül> Tehát egy ez a én nem, vagy az ami nem, hogy így kurvára így el akarok venni bazd meg, de, ne, de az azt jelenteni, hogy a feleségem ott hagyna és vinni a fél lakást, meg a gyereket. <gül> és nem, és nem, nem megyek és, el. És akkor mit csinálsz? Be, és viszont, akkor mit csinálsz? Roma! Róma! Pusztui! Én, én megértem, ezt egy kárhozott, kárhozott, gyugat! <gül> Val vala valami ilyesmit érzek a mélyén ennek. És, és mindenki ezt nyomja. Bajer Zsolt! Bajer Zsolt imádkozt! Hát és eljött! De te, akik az igányok voltak, basz meg ezek! De most már eljött az iszlámá! És egy évvel ezelőtt kérdezed, a Bajer Zsoltot? A Bajer Zsolt az az, az még full iszlám párti lett volna, és Izrael lett is. Hát az egész kurucimfóval. A Most meg van az egész világ a kurucimfóval is. Ó, oh, jó, csak csak hol vannak a zsidók, hol vannak a muzulmánok. Most már ide, hogy át kell, át kell tájolni valamit Izrael-el kapcsolatban. Lassan. Jó, hát Vagy jól. akkor lesz egy kognitív diszonancia, hogy nem tudsz mivel redukálni mivel? Mi az átfogó elmélet a világra? A zsidók a fejek, vagy akkor most akkor a muszlimok a rossz fejek? egy átfogó gonosz! Mind a ketten szarfejek, de vannak szarabb fejek a szarfejek között, és akkor ez a libikóka-szerűen ingadozik, nyilvánvalóan. És hát most, hogy van menekült áradat, most egy kicsit a muszlimok felé ment a libikóka. Csak tudjátok, hogy mi a probléma a Stenglerrel? Hogy miközben ezt volt, olyan mennyiségű és olyan mélységű és olyan alaposságú érveléssel találkozol és olyan mennyiségű anyagra hivatkozva és olyan, olyan kultúrákat vagy civilizációkat analógiába, hogy félelmetes így, olyan mintha egy feneketlen egy útba nézne az ember. Ő még értelmiségi volt. Hát, hogy így, így tízes éve brutálisan éve meggyőző, brutálisan meggyőző, meggyőző Nagyon meggyőző, amit ír. És emögött az egész mögött azt érzem, hogy a, a Bajer Zsolt kötött egy alkuta. Kötött egy a kéne, úgy tűnt, hogy a sivicskával, aztán ő ördögkel. nem, nem, jár, nem, jár, nem, jár, nem kell ördög, túl patetikus, túl, túl patetikus. kell, hogy az el. A Bajer Zsoltnak eljön Zsivicska, értelem, hát kinek mi az öröntök, értelem, amilyen a lélek, olyan az öröntök. Nagyon ja, hülye vagy, És a Bajer ba ba ba Zsolt, a Bajer Zsolt az, az most már igazából, ő, ő nem egy vélemény, csak egy habidus. Ő csak egy Bajer Zsoltság mindenféle ilyen fé féreg, férgek így másztak, és arra Bayer volt, aki egy ilyen odi szerű bossba merevedve játkoz. <gül> ilyen, akkor, ilyen, ez, és akkor így, megnap még az Izrael volt az, amit aaaah, így kellett hergelni, utána elmondom a a hír nek hogy így ez kurva kemény, hogy így kell így hergelni. De hát megélhetés, meg egy milliót kell peresni egy hónapban. Tehát, hogy ami kell támogatni a szülőket. Ebből per lesz. Ez a hát, Ez, Ez. Ez, ez, téve, ez, ez nyilvános, nyilvános! információ. Szóval. Van ez a, van ez a, ez a, ez a nyugat, nyugat öngyűlölete! Vérgesült nyugat! De valójában mi az üspül? Az az ősből a felvilágosodás lenne, hogy lehet, hogy a tudatra ébredése, hogy az állat a És a kardosnak van igaza, hogy igazából politikailag ő a delfinek pártjára áll. Mert hogy így az ember, tehát hogy így egyébként túl tud jutni a nyugati civilizáción, pusztuljon az egész emberi faj, győzzenek a delfinek. Hát így az ő gyűlöletek nincsenek határa. Hát ez zöld, zöld. Ez az egészet a Spengler el. A Spenglernek volt ez a gondolata, hogy vannak civilizációk, akik elindulnak egy bizonyos szinten, és eljutnak egy bizonyos fokra, és így alá vannak, és ez mindig megmondnak az analogiát, meg a működési ö, pontok, ahol így, ahol így meg lehet látni, hogy ez jósolható, hogy ez fog történni, és mi lehet, hogy ez fog történni, csak hát azóta, hogy a Spengler ezt, ezt, ezt így, így megjósolta, így elhangzott a jóslat, azóta az emberiség megfordította a világűrt, Hát Ját, meg, ez a meghódított a nyugati civilizáció. Robi, a meghódított ez ne. egy picit túlzás. Mi ki, az ki, az kimerésztettünk a egy kicsit a statuskével túl, tehát a meghódította a világűrt, az mi a több tízmillió fény évet, vagy érthetett Az már a világ, az már a Föld. Kimentünk. És Amikor a Gagarin kiment az űrbe, akkor mondta azt, hogy Hol vagytok ti istenek? Tudod ez a izé, hogy ha, ha, ha, ha Vallás a nép ópiúló, megtarultam a pártszemináriumon, basszátok meg! Most gyűlöttetek a picsába, az meg egy szal raképába, először egy kutyát, aztán őt, az meg, és akkor izé, és akkor hol vagytok ti istenek? Ha, ha, az emberiség meghódította az ő. Na, ennyire nagy melények azért ne legyünk! Ő Mondjuk inkább azt, hogy a tudományos technikai a forradalom révén olyanokat tudunk, meg csinálunk, amit korábban nem penicilin. tudtunk, nem Penicillin. Például? Na, emelj fel a kezét az, aki szerint a penicillin az jó, hogy van. Sos emelj fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy penicilin nélkül sokkal kevesebb embernek kellett volna meghallni. Nyomorultul élni. Na. Ez a, ez, a, ez a durva, hogy mind a kettő igaz, mind a két állítás igaz. A penicilin az egy, az egy hatalmas dolog, hogy van. De azóta van, van olyan mértékű épségű újfoguság az önök, amilyen azelőtt nem volt, az ipari lett, az is. És ennek egy ellentmondása van, mert a, a penicilin önmagában nem seg, csak szenvedést hoz. Jó, ezzel egyébként átmentük egy másik topikra. Tehát az, hogy a tudomány, vagy a technika, az De több boldogságot hozott el, vagy több izért, mint nem. A lényeg, ez hogy egy külön téma. Jó, jó, ez egy érveni, külön téma az a kérdés, hogy szabad érveni, erről érveni. gondolkodni, vagy pedig azt kell mondani, hogy áll a már. Ez a, a nem <síns> szabad -e ezekről a dolgokról így általában gondolkodni, hogy mondjuk Isten mérkerénkésében, vagy Allah, végig egyébként ami arabul van, hogy az arab, arab keresztények. A egy katolikus templomban, arabul Allahnak hívják az atyát. Úgy, yeah. az Isten. Yeah. Tehát az, a, keresztény, a, keresztény isten is, a keresztény Isten is Allah. Az, egy, az csak egy szó, az az Isten neve. Az az Allah. Az úgy van, hogy Allah. Az Allah, ha nincs semmi baj, miha metten már azért vannak problémát. És tudod, mit gondolok? Hogy ez, ez, ez hogy most van ez az iszláknak most az ő reformáció jön zajlik. Körülbelül ennyivel, ennyivel vannak elcsúszta. De mennyivel később, később, mennyi később, később, később, később jött a, a profitájuk. Csak, csak tudod, ott vagyok vele, hogy én nem akarok kézasszisztálni. -e csak tudod, mi a, tudod, nem mi a -e reformáció. Nem akarok ez de, de, de várjál, és, mi, és, mi a reformáció? Mi a reformáció? A reformáció az az, hogy visszamegyünk a gyökerekhez. Ez a reformáció. Tehát történt egy deformáció, és mi most reformálni akarunk, tehát vissza akarjuk formálni, újra akarjuk formálni, úgy, ahogyan volt vagy jobban. És ez a, ez a, ez a reformáció, ez, volt, ez ennek az utolsó csepp volt a pohárban a búcsúzédulák. Most én így elindultam ezen a kaminón, és nekem a, ez volt az érzésem. Hát ez volt az érzésem, hogy ez az utolsó csepp a pohárban a képkutatánkban. Ugye ez az ilyen legsötétebb dolog. És így arról van szó, hogy elvolulsz, és így folyamatosan fecsegni kell mindenkinek, minden, magadról, mert azt jelenti a jó fejség, pedig nem gondolhatsz el, Egy percesebb. Folyamatosan ugyanaz megy, ugyanaz megy, csak ilyen kisebb, így izé, ilyen brancsokban, így összeverődve, ilyen teljesítmény, zsankik, így izé, így, így lelkendeznek egymás mellett, mint ha osztálykirányuláson lennének, 50 éves, meg 60 éves ember. És akkor ott kell ülnöm, és együtt elhalálom mert nincs olyan értelme. Tehát hogy ott kell ülnöm, onnan a kováztanál, és folyamatosan idiotizálni kell -e ez az egész ilyen Próbálnak ilyen -e szocializálni, bazd, mert ja, mert mert csinál, az meg miért? Mi az az és amikor elhaladok, most Nem tudsz olyan helyet számítani, ez az egész ilyen A közönség tudja, hol te voltál? Hol töltöttük a nyarunkat? Mind a ketten elvonuláson volt a ketten elvonuláson voltunk, kicsit másként. Robi az uh, elment Spanyolországba, én elmentem is a szegre. Én elvonultam... Személyes, személyes, személyes én, el, én, én elvonultam, én három hónapig onnan ki léptem például, még egy hétvégére sem, mert én az öreg rákos beteg anyámat tápoltam, mostan főztem, takarítottam, tehát nekem meg a magam kaminója, és Robi, nem! Volt brancs, akik, akikkel ott tizé a vacsoráért érted? tízéni kellett volna jópofizni a vacsorát azt én főztem, tehát ez volt nekem az én kaminom, te szerencsésebb vagy, hogy elmentél a brancs és volt búcsú cédula is lettél legalább? Nekem hoztál? Az az egész egy búcsú Hát azt mondom, hogy az a Camino az egy búcsú Hát Tehát az az ilyen legutolsóbb. Ez a búcsú, az igazi búcsú cédula, az nem az, az, hanem a, az igazi az cédula az a, az a, a Conchita Wurst. Ő az igazi búcsú cédula, amit így fennobban a, a nemzeti kebelben az öngyűlölet. Egész nyugat. Tehát egész a Jézus Krisztusig visszamenőleg elátkozta az egész. Csak azért, mert koncsi davulszt. Áááááá! Ah, sötét! gonosz, gonosz sötét ortiák, ahol nyarnak is meg basztak, vagy kokain. Ah, ez kéne, de ne, nem lehet bazd meg, nem lehet, hanem nem bazd kell nézni ez, ez... Ez az élet. Ez... ez... És ők így, így, így, így, így felhatalmazzák magukat arra, hogy így éljenek azzal, hogy így azt mondják, hogy hát ilyen egzisztenciális függésben vagyok, mert különben van meg felejnyűből, de ám abból már nem lehet megérni, akkor már lecsúszhatja. És nem tudja a saját életét élni, mert nem akarja. Valójában. Hanem igazából az egészet gyűlölni akarja. Az egészet sötét, sötét gonosz nyugat. Elfajzott. Lehet, hogy elfajzott, de azóta, elfajzott, Azóta olyan dolgok történtek basszus, amiért így, e, hát... Figyelj, figyelj, Rómában megvolt ez. Nem nem. várj, e, nem, Stein, nyugod, vár, vár, vár. nem, nem találta ki, Rómában megvolt ez. Ugyanez meg volt, tök ugyanez megvolt. És akkor is volt bevándorlás, volt aki zék, migránsok, csak úgy hívták őket, hogy hunok, meg gótok, meg egyedek. És úgy el a limest, mint a szar, de évszázadokon keresztül így kulcsorogtak de. befele, kisebb-nagyobb törzsekbe, és tudjátok, mi történt? Tudjátok, mi történt? Először visszaverték őket, másodszor, Utána már beengedtek bizonyos csoportokat, majd azokból a csoportokból lett a hadseregnek, a római hadseregnek, az zöme Gárdisták, testőrség, egyebek. Majd az egész leomlott, mint a szar, és beomlottak, érted? És kész. És ennyi volt. Kampec. És jött a kereszténység. És teljesen más alakult ki. És egyébként nagyon-nagyon sok mindent nem tudtok, meg sokáig még én sem tudtam, aki pedig egyébként ókorász lennék, eredet szakmai szerint, az ókorról, hogy ott milyen technikai újítások jelentek mert Ki tudja például, hogy az ókorban volt gőzgép? És az nem izé science fiction, tényleg? Az ókorban volt gőzgép. Csak nem terjedt el. Az ókorban volt práza, az, amit ma plázának hívunk, az a fajta, men, azzal a fajta mentalitással egye Nagyon Volt újság, volt plegykarovat. Tehát Róma elkezdett abba az irányba civilizálódni, ava mi jutottunk. a barbárok első börték. El, mint a szar. a de Igen, de miközben a barbárok első eltelt 200 év. A, a, a, vagy 1200, most, vagy, -e? vagy, gyorsan, vagy 1400, Most vagy gyorsan, gyorsan, gyorsan meg nem, nem megy az olyan gyorsan. gyorsan Nem megy az olyan gyorsan De nálunk most Nem, nem, nem, nem most, egy, most, most egy kicsit fölgyorsul De még mindig nem megy az gyorsan Tehát nem úgy van az, Mondom 200 évig, 200 évig tartott Igazából a dominátusz Az már a nem működő rendszer meglegesztése volt már, És az még 200 évig tartott Csak nyugaton Mert keleten még ez és úgy, itt meg globálisan Amerika Egyesült Államokról beszélünk. Oda hogy vándorol ki? Hát hogy így meg... A, a, a nagy probléma nem... probléma nem ebben van, hanem abban van, hogy Damascus most romolja jelenleg az iriszt, ugye? Ebben a, a pillanatban. Úgyhogy stoppon belesek. Ez így probléma. Ez így. És most, most Európai így, így, így kapkod, mert, mert minden pillanatban, amikor erőt kéne mutatni, akkor érzi magát. De hát is, a Merkelnek kéne ezt csinálni, és így érzi magát a fűrennek a, a fűrelmek Így nem megy. Nem megy. Így ez, a, ez a kontinens, így a holokausztal, meg a totális háborúval keleten, kinyirta magát. Tehát, hogy így, így, így gyakorlatilag az már egy elementálisabb mentálisabb gyilkosság volt. Amerika, lehet, szűz, van, Amerika, Amerika, szűz. Amerika tök szűzés, Latin-Amerika. Csak a indiánokat idős adták, kinek itt egy koncentrációs távol, Minden hódítás, figyelj, figyelj, minden hódítás, minden hódítás az ezzel Amin. jár, ez nem történt, valóban. Bármilyen mérás, bármilyen mérás, hol a csontjai fogodnak találni, akiket megöltek azért, mert ők Jó, egyébként figyelj, kibaszott betegesem az a német öngyűlőt. De hát ebből nem tudom már, kibaszott betegesem. Tehát, hogy ebben lehet, hogy el fogja előadtesni És is, mondjuk Európa, mint kontinens elási A van. Akkor sincsen semmi, hát meg kell nézni azt, hogy hogy, hogy, hogy csak az iszlám köré belül, csak az országokban van egy ilyen 35-40%-os kurva kemény. Minden, minden országban kurva kemény, nyugatos társadalom. Tényleg, Iránban van, azt tudom. Persze, de mindenhol irán, irán, nem csak tudunk, az egy francia műveltségű értelmiség. Igen. igen, az az De az a nem is Hát persze, de, de, de még te múljuk, hogy... Idején... a rasszizmus? Szívia... <síli> <síli> Verzsák, nem a rabok, Nem drogatszemitákra <síli> várják. Ne, most csak, ne, nem, most nem rasszizmus, hanem utalok egy másik körülményre. Tehát most értem, Persze, persze. Egyébként nem, Egyébként nem hogy ők ők a síták. Egyébként meg nem véletlen, hogy pont ők a síták, akik pont nem arabok, nem? Tehát azért azt sem véletlen, úgy gondolom, vannak is. De vannak, vannak arab... a törzse alapjai. Vannak arab síták is, Persze, hogy vannak arabsíták is, de ennek törvénye is Világos világos. Én mindig Irán voltam, tehát nem Én É sokáig azt hittem, hogy irána az a szélsőséges és most látom, hogy te hogy is. Már úgy hittem, hogy a sít, a síta a szélsőséges isztát. Szaúd Arábia és. Ez, ez az Egyesült Államok legfőbb szövetségesebb. ország. Szóval az az, az a... Észak-Korea után szerintem a, a... legelviselhetetlen. meg az, az az érdekes, hogy a vajjár Zsolt most lebassza a Vonagábort az az iszlámpártiságért. Mert ők ilyen iszlámpártiak. De úgy, hogyha egy fél évvel ezelőtt megkérdezed a Vonagábort meg a vajjárt, versenyküvöltött volna, hogy a, hogy a, a, a zsidók meg az amerika És bűnös. Ez már az a világ, ahol aki gyorsabban vált köpönyeget, az már elkezd ügöltözni arra, ez a baj elkezd ügöltözni arra, akinek itt az neki és a, a, a, a vonának azért meglassabban, mert ő tényleg hittabban, tehát tényleg elhitte ezt, hogy így az hogy iszlám az azért a jó, azért elnyomottak, az, az, az amerikaiak, meg a zsidók, meg a világ tengeri. az meg Hoppá! Azért... Nézzük csak meg a Jobbiknak, hogy milyen azért van a jelvények! Látjuk ott a félholdat? Van a Jobbik jelvények a félhold? Nézzük csak meg. De, Kurvára van. Kurvára van. De én, én, meg, én meg azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy a bajár már abban sem de... kurva. Azért meggyorsan a köpönyekforgatás, mert már nem hittél abban sem. Jó, a hát, hát, a, a, a, a, a, a vonálynak kezdte... legalább beletelni két-három hónap, amíg így átáll, bazd meg! Az egész világpolitikát, meg a pólusokat így átállítja az óráját, von a Gábor. A bajárnak ez... Fél óra alatt nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem a 1984 nem nem nem nem nem nem nem nem nem mindig nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem Viccán, az vincem, az internetkorában <gül> lassan megszűnik a nyomtatott sajtó, nem ez bizonyíték. Az 1984 1884 az arról hogy mi van akkor, amikor az ember a, a terrorban úgy elmerül, hogy nem, nem marad ö, semmi. Tehát a, a terror az így mindent táthat, Mindent. Az az, az az talán a legjobb könyv, amit olvastam, az az igazság. És hát ő versenyt tudhat az idővel, orrel, hogy megírja. Orr, hát már majdnem meghalt, és éppen be tudta fejezni, és azután így meghalt egymát. Azért pont kész volt a könyv is, ezt körül mondja. Az olyan csodálatos érzés. Annyira szörny, amikor mi valami félben horadni, mútszáknak a férnyel, nem így. Jó, az így félbe is. Hát, vagy Bachnak a foglalkó összete, az, őszette, az, az ez? Ez. Szóval, a, az, az, az Isztámmal kapcsolatban Magyarországon, amin megy, ami zajlik, az gyalázat. Az A szégyen. És kétféle szégyen van, és kétféle gyalázat van, és kétféle embertalásé van. Az egyik, az a az, az Orbánéknak ez az ilyen szociális uszítása, meg jogatása, a, meg, a, meg a a, a mutogatása az Európai Unióra, ez az egész ilyen fi, zsidó, buzi, finkenstein, republikánus e, Kampánytanácsadó, pszichopátia tanár. Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy ő, ő, ő egy ilyen, ő egy ilyen ö, sötét guru, mert ő, ő a nemzetközi havonyárpád. És, és, és ő itt találja ezt, ezt a politikát, és így alkalmazza. És akkor vele, vele szemben áll, ez a régi szociális izé, nyugatseggyalóizé, MSP, Na azt mondjam, hogy így jöjjenek, jöjjenek, mert az emberség! Jöjjenek, mert az emberség! Várj! Hát ez, ez, ez a jöjjenek, nyisuk ki mert az emberség! Nyugatságról, hát, el... bocsi, Róvi, hagyj egészítsem, rábíjjegyzetelek. Most a nyugatságról, ők mindig minden segget kínáltak. Persze, ez, most a ez, az az az a ezen szocializálódtak, szóval tehát szóval szóval a szomnértől, tehát a szomnértől, tehát a bármitől, tehát ők klasszikusan az a fajta öngyalmatosító beszédmód, a szocik, ez a mindig azt kell csinálnunk, ahova tartozunk, és amit mondanak nekünk, ami nagy, baráti, eltársi testvéri szövetségesei. Gazdaságban, politikában, külpolitikában, belpolitikában, minden társadalompolitikában, kultúrában, mindenben. Nekünk utánozni kell. Ők, ők ezt tudják. És így fognak meg... Én azt hittem, hogy meghal majd az öreg szoci garmitúr, akkor végre jön egy fiatalok. De nem! Mert hát ugye van nemetikai öröklődés, és nem csak genetikai, tehát a fiatalok ugyanúgy egy átverték a Tóbiás, meg a izé, hogy kinek azt a csá azt a nagyon jellentéktelet. E, milyen házi, vesterházi, meg az, tehát ezek az arctalan figurák, akik megtanulták azt, hogy most ide tartozunk, nekünk hozzájuk kell hűségesnek, lenni, azt kell mondanunk, amit ők mondanak, és nekünk nagyon jó eltársaként kell a nagy szőrösségüket nyalnunk a szarcsimbókokkal együtt, és akkor mi, mi, mi akkor jók leszünk, értanulók leszünk, éllovasok leszünk, megdicsérnek minket, Magyarország jó tanuló, megsimogatják a buksinkat, ez, ez a fajta beszédmód. Egyébként kivasztottuk kontraproduktív, mert ez is beszart mindig, tehát ahova akinek a segélyt nyartunk, az összes birodalom összeomlott, tehát mindig a vesztesek oldalán voltunk. És akkor ezzel szemben meg van ez a kuruckodó, ami egyáltalán nem jobb, jobb lehetne egyébként, jobb lehetne a magyar függetlensége hagyomány, egy szép hagyomány. Én ebben nevelkedtem, tehát én érzelmileg is kötődöm hozzá, ez egy szép hagyomány. De nem. Az Orbán féle függetlensége a hagyomány, ez olyan olyan álkuruc, nem? Tehát ez a, ilyen kuruckodok kifele, arra fele meg labanckodok egy kicsit. Ez is kurva érdekes, nem? Tehát hogy a kemény, kiteszik a izé, ilyen csiliárdokért csinálnak ilyen undorító, guztustalan plakátokat, ami szerintem nagyon-nagyon holt sötét. Húkónak kell ahhoz lenni, hogy valaki ezt beszopja, hogy a jobbikosok is kiröhögték azokat a plakátokat, hogy Magyarországra, akkor kell! Tudod, egy Dolgozni? Na ennyire kell ne sztrájkolj arra, egyeket ez a fajta hang, az a, lenne, tehát, az a amikor, amikor az RTL-klubbal RTL kötök, egy, kötök egy, egy megállapodást arról, hogy forgatom magam. Majd pedig, amit vágnak belőle, meg ahogy legyártják, az nekem A félredben a, fél a Kedves Doktor Pausztus Belector. <gül> és <gül> és ötágú pentagrama volt, Igen, már nem a dörösszíjak, tudod? Igen. És kékesen foszfereszkáló lángocskák az aranybórjuk körül. <gül> szóval tőled. a rabik, tudjátok! Amikor összejönnek a zsidók, hogy a világhódítást megbeszéljék, és akkor Bázelben, a szabadkülművesek, és akkor kijelölkedik a Földön az aranybornyú, és kékesen a világító lángocskák ölelik körül és akkor ott megbeszélnek a kantósorúokat. <sorúsz> most milyen országot, hogy adnak ide-oda? Jajajajaj. Ja, ja. ez nem az, az, az, az értiakult. És, és ő eladta magát a szemét! Eladta! Eladta! Itt ül mellettem! Eladja magát! Az, az, az azt jelenti, hogy, hogy a, a, a kedvenc kommentem. A kedvenc kommentem. Nem, szar, nem szarunk oda, nem szarunk oda, ahonnan eszünk. Kádár népe zendül. Az csodálatos. Te kutyavagy, vagy. Kutya vagy. Az rtl RTL kutyája, mert én is kutya vagyok, és én nem zendülök. Tessék. Ez erről szól. Tehát ahhoz, ahhoz endülést látott, nem szerunk oda, honnan enni kapunk. Ez, a, ez, a, ez, a, ez az attitű. Tehát, hogy így nem az, hogy így, ha meg így megállapodunk állap, valamit, megállap, csinálunk így. valamit, és utána mondunk róla valamit, és ez így ér. Érted? Hanem hogy, hogy, és ráadásul így bőven kivártam, hogy ne tudjak átadni a nézettségnek, a mert így bő, bőven vége volt a dolognak. Amire az a válasz, hogy hát így megjött az, az utolsó utalás ez így kifejezetten hobogy Árpádi nyelv az a bal. ilyen, ilyen érzékeli, hogy így a, a kádár népen mitől szentül, vagy mire szentül. Mindenesetre ez, ez egy front, ez egy létező front, az érdekes az az, hogy, hogy, miközben, hogy, hogy miközben a, a balján sort, át a nyugatot, a ha közben a két református, hát most már inkább két és református, csak dél az, csak, csak református, tehát az összes keresztény, ilyen keresztény közösségek vannak felem, csak a, csak a református. Jézusom, ennyi erednek a dél -Koreában. Ezek mind keresztények, érted? Tehát ezek köszönik jól vannak, miközben itt a nyugat alkonyazai, ugye? Azért ez nem, ez, hogy mondjam, a Jézus Krisztus, az nem úgy van, hogy most így elesik, mondjuk, tegyük fel Stockholm is akkor, hajj! Tehát így a, azt gondolom, hogy a, a, mind már jól fogja érezni magát Kanadában, köszönöm. Nem fog, nem lesz problémája Hát. hát ez az egész nyugatalkony, ez a szörnyű delej, ami arról szól, hogy így izé szeretnék elmenni egy kurva izi, ilyen.. Guliba ö... kurni kokózni, igen, tudjuk. De, de nem erről van szó. De majd minden este, de minden nap két órányira van. Tehát két órányi sétára van egy ilyen helytől, ahol a beletleni befizetés. Drága, ogi, drága. De, de drága. drága De nem olyan drága, lehet, nem <gül> olyan drága, bármikor el. A drága Lóvát! Érted? Tehát, így, így, azért nem így tart a sztori, hogy így. Most akkor viszont meg elesett, így a maszkusz. Na, várj egy picit, várj egy picit. Kicsit Szent Járomos. Jeronimus, nem Bosch, hanem a régi, szem, az azt írta a harmadik században, hogy Rómáról, figyelsz, azt mondja, hogy úgy építkezünk, úgy építkezünk, olyan házakat csinálunk magunknak, mint a örökké akarnák élni. És úgy élünk, mint a holnap már meg akarnánk halni. Minden roskadozik az aranytól, miközben Krisztus szegény koldus képében meghal a küszöbünk előtt. Ezt Szent Jéronos írta a harmadik században. Negyedik, bocsánat. Tehát, uh, a, nyug a nyugat is romlott, a nyugat is romlott, hát a volt az, az, az gyakorlatilag.. Elárulja minden szavával, a Bajásolt is nyugati semmi ő ez, ő ezt az öngyűlöletet nyomja, és gyakorlatilag minden szavával meghazudtolja a Jézus Krisztus. És már régess légen átállt a kereszténység oldaláról erre az ilyen Evola-Spengler vonalra. Tehát, hogy ő a, már így, a, így igazából a civilizációs mainstreamből kirakkozott. Mert leírja azt, hogy embertelen? Na na, és ezt ilyen hegyként mondja, érted? Ugye Ja, hogy? De hatékony. De, tehát így leírja. Tehát így tanúságtétel a Krisztus előtti Róma mellett, amely, a, a mellett, amely megheszítette Jézus Krisztus. De közben meg csak a pofájuk jár, az meg. Hát a Fidesz kormány az érted, milyen kerítést csinál? Hát másnak alatta. Hát én igazi fasiszta lennék, hát ne viccelj már. Hé, hey, izé, géppuskatűzfészek, terhes anyákat, öregekkel, mindenkit, uh, izé, érte, az igazi fasiszta ezt csinálja. Az az ilyen pofázós fasiszta. Pók, Igazából nekünk vannak? Természetesen. Ne még adom, mi nem még mi még adom, még nincsenek. még nincsenek még Azoknak vannak, az még adom, még No, de Robi van, aki a zsoldot kezeli, vagy valamit. És, és aztán megszökik a kasszával, mint Kumbél a lopott gyémántokkal és a zserbósítoményekkel a zsebében. Na, tehát visszatérve azért figyelj, ne, ne menjünk el fölött. Várja, Fidesz... a, a, a Fidesz mit csinál? És mit csinál a Fidesz? Kitette a bunkó plakátjait. Aki mindenki röhög, a jobbenek de nem, is röhög meg. Várjál, hétített egy kerítés, kurva drága pénzem, baz meg ilyen, ilyen szöges drót szartok kihúzták, az szegély, tyúkol mellett. Az ne nem olyan, olyan, olyan, lehet, hogy nem olyan nagy boly, az lehet, hogy nem olyan nagy boly, addig is, hogy nem idősítünk, már helyzet leíronk, kollega úr, helyzet leíronk. Jó, oké, helyzet leíronk. Érted? Helyzet ki a az izét, érted a kerítését, meg a plakátjait? Rogánta bejelentette, hogy a megrökrültet iszlám a mahala. Jó, ide jött az iszlám Oké, értjük. És közben a faszomat csinálnak, hát ne, baszmeg! Nem, nem jól engedik jól. őket ki az országból, basz meg, Hát milyen, milyen jobboldalni jobb, fasiszta kormányzat, hát neki jobboldalni a jobbiknak jobb programja, plusz-pluszokba, beteni elvinni! Ausztriára kibaszni őket, nyugat felé, Ez egy program, értelmes program, most nem a jobbikot akarom nincsenek, tényleg! A Fidesz, meg pofázik! és csillárdokat költ, bazdmeg, ízéstelen, bunkó fasságokra, bazdmeg, ilyen, ilyen szuproletár dumákra, amit senki nem nyal be. Na, volna egy, volna egy kérdésem. Szavazzunk. A fasiszták se a régiek, bazdmeg. Hát, Milyen fasiszták? Ne. Szavaz, szav szavazzunk. Szerintetek az anya, aki a két, két, két hát, muzulmán kisgyereke mellett áll, ö, Megjön a határ, érted, és így, így nagyon el van a csigázva, mert ők már a menekültek. És így ott vannak a határnál, szerinted ők menekültek, vagy ők megszállók? Szavazzunk. Menekültek? Igen. Megszállók? Igen. <gül> Az az igazság, az az igazság Meg kéne nézni őket Az az igazság, hogy mindkét állítás igaz Mindkét állítás igaz de lehetne tesztet a határól Van-e a homloká lila Ha van lila folt, akkor naponta tényleg ötször üti a fejét van-e szoklárla Van-e szoklárla A szakáltaladokat beengedni lila Fort mert a lila meg a szakálosokat nem Nem, hát kétféle állítás van Van az az állítás, hogy az ember übertelenség, ez az MSZP-kére, ilyen régi, de, régen demonstráciál, ilyen, ilyen széles nagyívű pózok, aminek a felét az SZDS-től lopták. De a 20 jár, millió román jött volna? Akkor nem volt embertársa. Györög akkor, én valahogy nem voltam. Györög a saját akkor, ha nem voltam. 23, 23, 23, 23 millió és, és, és, és csecserésestől mindenki magyarul. Ember, az embertársa, a másik az meg az a jöjj, hogy így elveszi a, az életteretet, elveszi a munkádat, elveszi a. Az a, élettér a az a, jó a, szó, a, szó, úgy hívják németül, hogy a légyér. Jegyezzétek meg, hogy ezt a szót nagyon sokszor használta, talán nekem az meg igazából valójában e, ők, ők, ők elsajánították ezt a szeretet, És milyen ezt a szeretet, Mind a kettő full embertelen. És az a mely a hivatkozás, hogy az egyik lehetőség, amit az MSZP-nyi az az, hogy feledjél a szeretet, aki itt Jézus Krisztusból, meg Olaf van összegyúrva. Úgy azt mondja, hogy ez a Így így át akarod ölelni, gyertek, ez az egyik. A másik az pedig az, amelyik felépíti a kerítést, följémászik, puskával rájuk céloz, és közben kővel dobálja De ez a két lehetőség van, mert ez a két lehetőség van. Van olyan, aki lő a puskából, de várjál, várjál, várjál! Tehát így az arra Jézus Krisztus az, az, az vagy az meg nincs, vagy van. Ugye? Ez a on off gomb van. Tehát nincsen az, hogy figyelj, de akkor most maradjál ott, ahol most vagy én kimegyek és segítek. Tehát ilyen nincs, ilyen a Jézus Krisztus, ilyet nem tudott volna csinálni. Tehát ilyet még nem, hát nem látunk, ugye? Jó, hát ez személy... nem egy álláspont. Hát így nem lehet hozzáállni, hogy segítsünk bassza meg. Tehát persze, menekültek, segíteni kell, föl kell állítani ezeket a menekült, menekült táborokat. Ott kell, hogy legyen tiszta víz, kell, hogy legyen WC. az meg föl lehet állítani, föl is kell állítani. Az Európának kurva jó diplomáciai kapcsolatai vannak. Észak-Afrikával, különböző országokkal mehet Algériába, Líbiába, Líbiába? Honnan jönnek, bazdákat? Líbiába <gül> már nem mehetnek, sajnos, meg Kaddafit megbuktatták, érted? Jó. Ez, ez a Jézus Krisztus, ami most előtt ezt, aki Szíriában jön, aki Szíriában jön, a bárcig elmehet Jézus Krisztus, ilyen 2.0 Jézus Krisztus, ezt, bazdmeg, tehát, hagyjuk már ezt. De mert azzal mi a probléma? A 2.0-ása? Hát azért rejjját, legyen már rendes túl Jézus Krisztus, 3D-s, legalább Na, az szoros, az a, az, a, az, a, az, a, a, az a kérdés, hogy miért, mi, hol van a Bibliában az, hogy engedd be, és fektess be a saját ágyadat. Mert miért? hogy a saját szobádban állíts egy ágyat neki, vagy a saját lakásodban. Nem az a cél, hogy ott ne legyen, ne ázzon be. Lótnál. Ne legyen. Jó, itt van egy izé egy Most hogy a különöstenre tehát nem kell szakérkést közni. engem kellett volna megkérdezni. Lóttál futtál, hogy te sejszertségzvegyünk, meg hogyan gondolkod. Jajdanosz volt, hajú Remélem, ez az El nem ez a hatása. Egyek sőribe, kurvára kell húgyoznom. Ezért ugye... szó, búzasört között. Csíráztatott búza, rákellenes. Hozza, hogy lássa. Próli lábkér, nem ismerek rá, Rádi. Rád, rád. lett a barátom, a szörvő. ez elkalando. Barna sör, jó, oké. Falin, én én szerintem ez. ez... Szóval, szóval én csak arra, arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy az MSZP-sek, meg a, meg a nővédő liberálisok most miért nem ostromolják egymás székházát? Most nekik össze kéne basztó, nem? ezekben a percekben. Éppen még más saját nyilvédéplői bajunkosokban, nem? De nem ez lenne a az egy ilyen hazudozó csíra banda, a másik az egy ilyen dogmás, megszállott, ilyen félőrült, ilyen férfi gyűlölő szektor. Hogy döntesznek ezek összei? ezekben a percekben? Ne, senját, nem sejje, Az az igazság, hogy a reformáció az olyan, amilyen a próféta. A reformáció az vissza, visszanyúl, visszanyúlást jelent, addig oda, oda a, az alapokhoz, a kezdetekhez. És a, a reformáció, az a, a Calvin meg Luther reformáció, az, az a Jézus Krisztushoz nyúlt vissza, mert az volt az alapja. Ez a és ott látszik sok különbség. Két reformáció között. És mind a kettő évig vettek embereket. Mind a kettőre voltak emberek a reformációban. Ez egy nagyon barbár dolog, hogy elégednek ilyenben. Megcsinál sok hételt hát dolgok egy. Keresztreveszítés. veszítünk. Az az igazság, hogy a nyugatnak ezt a barbár tömeg demokráciáját tehát a, a tömeglázadását, ugyanúgy. Ő az, ami nem a nyugat, minden szempontot. Minden vonatkozásában tagadja. Sorozatgyilkos, olyan szinten, olyan szinten, hogy elszegbe le, hogy sorozatgyilkos. Ilyen szinten a tagadása a ha hát csak begyomtak egy gombot, és lehetett várni, hogy az majd mindjárt ellen húzál, és lett egy formáció. Hogy hol van az iszlám felvirágosodás, ezt senki sem tudja. Itt az 500 év És azt gondolom, hogy a Luther az a. Az az az a. Az és a. Az az Oszlom a. Ja nem, hát igazából a távér volt az úszám az a pillányban, a, a, a Komeini a jatonnak volt a Luther. Komeini a jatonnak volt a Luther, és a, és a... Kicsit más. Kicsit más ha a reformáció, hogyha e, Perzsa sínták adják elő, és más, hogyha e, szólít a arabok. Ez a különbség. Egyébként hm. hát, nézd meg az is, Iszt, meg nézd meg ilyen de a kettő Nézd meg a síta erzsaváltozatot, és nézd meg a szunni cun, dalra ez, ez, ez, ez van hallhatóban, akkor Egy Kicsit más. is. De másik helyen is felakasztanak hogy nem a Csak hogy egy példát mondjuk, hogy ők ez is szó, mondjuk, hogy a de nem, azért, azért érződik a különbség így is a két ország között, hogy Kérdeztél ezt a dolgot a kapcsolatban, egészen friss Most jelentett, hogy a szaúdi hogy most a nők is választó kapnak. Természetesen ott nem a kormányra, csak az önkormányzatokra lehet. A szaúdi erre azt mondta, hogy a nők is választó jogot kapnak mostantól. Mi az, hagyom felvilágosod? Hát Meglátjuk, hogy mennyire elszállt a lábos. azért nagyon, nagyon furcsa lenne. Ja, ő, még még bontakoztak a csadorból, de már szavaznak, vagy már választhatók, vagy már még mi van? Hát, hogy először, tehát azért Szaudarábiában ennél... De, de lehet, hogy lehet, egy ilyen diány. Lehet, hogy mit tudom, ez is ki fog mondtakozni 20 éves tábladban. Lehet, hogy egy naphatalomra is kerül. És most megjósolni, azért a, a nyugatnak azért jók, a, jók a, a pozíciói, világpolitikai, az meg gazdasági, minden szempontból, meg ezt is azt gondol, hogy elég erősek a pozíció. És ez az, az egész ilyen, ilyen, ilyen vízharangozás, az ugyanannyira irreális, mint amikor nem lehetett beszélni a témáról. Ja. Az a lényeg, hogy, hogy meg lehet találni az emberséges megoldást. Segíteni kell. Segíteni kell. De Mert az már megbukott. Tehát az már nyugat-európában Király királyt is már lassett sokkor. Erről reflektálni te azért, ugye? Ebben egyetértünk, szavazzunk, igen. Nem! <tos> <tos> <tos> Ez, ez egy demokrácia szígyene. Szígyene! Megrendezette. Szaliszló. Ez megrendezték. Ez csak egy párt színház. Ez egy bábháború a közel-keleten. Bár tudok ehhez megnézheti, sáskák mondom, bazd meg. Ez a, a, a véleményel utánaztunk. Nem, nem, nem. Szerintem az iszlám állam létezik. És attól, hogy nem hiszünk benne... Jó, nem muszáj hinni benne, de az alatt az idő alatt mennyire egy orgiára is basszál. Tehát arra nem jó, hogy ott van hogy így, de mégse. Tehát akkor viszont csinálni. Mert az az igazság, hogy a lángoly az arról szól, hogy amikor már egy ég róma, akkor ugye majd szabad lesz ordiázni. Ugye? Mert akkor már úgy is mindegy. Ugye? Akkor tényleg megöltik az Istent és akkor már az izé, nem tudom én, tényleg szabad. Ugye? Ezért kell, ezért ilyen erős mém, és ezért ilyen ragadós mémet az öngyűlölet. Mert ezt várom az utolsó órától, amikor már minden lángokban áll, hogy meg lehessen baszni a szomszédot. De most nem erről szól? Szerintem kurván erről szól? Vagy miről? Vagy hogy pusztuljon el is, a ez még rosszabb. Még az utolsó pillanatban is így, lángolj, de már lángol, baszd meg, baszdál most! Figye, meghaltok! Lángol, Róma! És az, az az igazság, hogyha majd el Budapest, vagy lesz ilyen már egy előre, az ez nem fenyeget, azért nem tartom maga, mondsz, hogy egy térek. Azért, azért legfeljebb. Ez itt a hűzöbben, hogy így ott vannak már az bazd meg, vagy így elesett a budai skála. Tunk! Lálágol, Róma! Egy gyületá! Az ősbűr! Az ősbűr az, hogy az, hogy felvilágosoltak vagyunk! Hát de most már azok vagyunk lehet, hogy ez az ősbűn baz meg, de most már ebből kell kivoltakozni. Lálágolj! Nem lehet, igen. Hát, hogy az igazság, hogy ezeket az embereket, ezeket egy sokkal tisztább és sokkal biztonságosabb és sokkal kurva jobb helyekkel minden átból És csak az a felmentést az alól, hogy kibasszuk őket, hogy nem egy csónakon rakjuk. Érti? És akkor Krisztus is örül, meg így, izé, nem adjuk fel Európát. Uh -huh. Ez milyen? Ez mennyire faszak. És azt mondjuk utána nekik, hogy Allah Akbar". Így bucsúzunk. Ha a legjobb helyre mennek, aztán ott muszlimok közt lesznek, bazmány, és, és ott fognak élni, ahol kell. Nem kell, nem kell az megizé Nem akarjuk, hogy mit tudom én, mint izé, lányfalú elessen. <gül> Sok csodarba öltözött lány kell. Hát elindultak, elindultak Törökországba, az az ütközű állam hogyha esetleg be kell dobni az atomfegyvert akkor ne keresztény földön teljen <gül> <gül> hát jó, de most ez, miért vették fel Törökországot a NATO-ba, jaj vagyom miért, jók voltak a lövész posztopontok is, de legintább azért vagyok, hogy elindul ez, ez a fölketeg ami most van, akkor a, ott lehessen ledobni az atombombát és ne hagyjanak meg keresztények ugye nincs vita Itt még volt csak most kapcsolódtam bele a diskurzusba, ahol a szartnak a zsinórja. kell a dobni? Nem, hát arról van szó, hogy Törökország egy ütköző állam, nem, és arra való, világosan. hogy ha atomfegyvert kell bevetni, akkor ne keresztényföldöket, ne a barkában baszd meg, ne kelljen megölni egy csomó bolgárt, vagy nem tudom, érted? Értem, értem, teljesen oké, okay, világos. Keresztényeket nem önünk. Mm. Hát, hát, mondom, mondom, új, új ember valamit akkor mondani. Ja, az atombomba elpusztítja. De van neutromomba, ami nem pusztítja el. Tehát a vegyi fegyver, így van, és akkor megmaradnak a műemlékenek, e, Ennek nem vagyok vagy szakértő. az állatokat ki kellene menteni. Van egy, egy 12-es 12 van egy 12-es fegyveres erő ezen az oldalon. Olyan, olyan szinten 12-szeres fegyveresen, csak az az igazság, hogy ez nem működik. Mm. Tehát az, az iszlámmal, tehát ha az mondjuk így megszállná a nyugat, és iszonyatos mennyiségű nyugati ember meghalna ott, mire így nincsen semmi szükség, akkor is, és egy idő után ki onnan valulja. És akkor ki vonulna, akkor újra fellánkod. Mérrekozik meg, vagy a szomszédok szármára. A rómaiaknak volt enne a altodol... rómaiaknak volt enne módszerűt, tudod, Kartágónál bevetették. Tehát ez a tabula, a ráza, üres tábla, kész. Mindenkit, mindenkit kiírtani, deportálni, iszél lerombolni, sóval behintek. Csak szerintem, meg, szerintem meg ez, nem így, ez nem így működik, hanem a, a közben, ami közben a nyugat, hogy mondjam, itt jön a barbárság, ami Rómánál történik, jön jönnek a barbárok. És a barbárság, az Róma esetében természetesen barbarizálta Rómát. De Róma is romanizálta a barbárságot. Tehát... Ezek, ezek oda visszaladnak vissza egymásra. És, a, és, a, és, és, és látod azt, hogy az ISIS-nél mi történt meg? ami történt? Bazd meg! Hogy izért romanizáltuk mi az ISIS-t? Hát használják hogy baz baz a high tech baz meg! A tálibok még nem használták a high azok a őskorba mentek vissza. voltak, mint hát a Ficsába, és lehetett én itt amilyen á, ásóbotos földművelést csinálni, meg a nőket. Itt már nőket nem megköveszik, hanem tarkó lölik, mert rossz papucsot hordanak. Nem tudom, látta -e valaki azt a videót az hogy egy öregasszonyt tarkon lőnek tarkon lőnek egy öregasszonyt mert rossz papucs van rajta és aztán még le is veszik így mobiltelefonnal modernizálódtak ők aznál kurvára modernizálódtak hogy égjenek a kökolba örökké rohat szemetek ne, ne, az az igazság hogy, hogy ők, ők, ők, ők, ők valójában egy hogy mondjam, akkor akkor Calvin csak, na, csak a Mohamednek na, ez na. a... A, Mohamednek ilyen na, a, kapitalizmus a kapitalizmus nem építik ki. Calvin kiépítette a kapitalizmus. Ki tudja, jelenti. hogy ebből mi fog épülni? Hát, Kertezi. én nem is akarom látni, mondjuk. Hogy mondjam, akkor az ellenkezője ellenkezőjeiből. Szóval figyelj, Igen, de, de a meg, de hogy a hogy Mondja, mivel okon, várjál, mivel ez az ízisz, bazd meg, kurvára nem kávinnak, oké, én értem, és akkor valóban valóban mondasz, és egyébként a rajtad kívül komoly szakemberek mondják ezt, hogy az iszlám most érte oda, ahol Európa a, a 16. századba. világos, értem, no, de... Néha te is tudsz mondani, jörekkel. Kormány, tudós. Vastunk is talán, Szeget, ahogy a Lár mondta annak idején, tehát azért, nem! Maóval, polpottal, bazd meg! Ezekkel rokon. ezekkel rokkon, érted? A 20. századi totalitárius ezekkel a nagyon durva, a legszélsőségesebb... Csak a hogy mi a különbség? A különbség? A igen, kell, igen, nem? igen, az is barbárság volt, hát hasonló volt, igen. Kurva de... hasonló! És megjelent magyarul, olvasta, valaki dicséri az iszlám államot. Megjelent egy ilyen cikk. Tíz dolog, amit nem tudsz az iszlám álomról, és benne van, hogy milyen szociális, például, milyen szociális. Meg fölújították a vízvezetékeket, meg ilyeneket csináltak. Van a egy százalékos ellenzékünk, úgy érzel? De valójában nem, csak gyában megalkuló oppóktól is a kátályistáink vannak. Valójában nincsenek se ellenzékünk, se korványunk. Tehát ez a probléma igazából, csak puszítás van, meg hülyítés. Meghamisítása az erkölcsnek. Hol van a Bibliában leírva, hogy be? Nem az van leírva, hogy engedd az van leírva, hogy ha szomjas, akkor adjál neki inni, ha éhes, akkor adjál neki enni. És ha házszállásítelent, az... Igen, a Nem, nem, nem az arról van szó, hogy a saját házadba engedd be, vagy a kertetbe engedd erről nincsen szó. No. Lót, lót, lót. Lót. De azok rábasztak Szodova és Gomorra! Azért, azért van egyébként igazából nem tér. Lótnál! Lótnál! A lóték azért úzták meg Szodova és Gomorra, mert beengedték a kitengedtek be. A jövő! Az angyalt, nem? Akiről senki nem tudta, az. egy angyal volt, nem embert plongett Na, akkor jutott mikrofont. Jövő, akkor ez hosszú lesz. De, ez egy rádi, nem? De, baj, jövő. Idej sikrók, idej nem Ez keresztény, ez keresztény. Nézd időbenes tény, baz meg az most egyek sül a ettől baz ezek már a percekben baz. Na ez még magyar? Nézd, én sem rabolt késem, baz meg. Aztán a baj az, old most már téged, meg. Ilyenkor, ilyenkor magában is belül baz meg. Baz meg ápolta meg ezt a nagyamat, de mostam híreket, aztittam ez még egy szikja pártos herceg. Sül meg, sül meg a magyar. Sikerül az idő, nem? A gazdára nem átöntött. Jó, ha túl sokan manipulálsz, mi, de csak a Kazincs utca miatt. Na, szóval, szerinte szóval. hogy kerülsz a <fő> ide? figyelj, te, te hogy jutsz egyáltalán ide be? Egy ilyen sejt, egy ilyen terrorista sejt. De valaki, a, a folyamatosan mindenki terrorista az összes mocskostról. Tehát mindenki mm -hmm, mozd meg, így a, a sötét, a sötét, gonosz, sötét, gollalsz, a RTL-klub. Robi, Robi, klub. Robi, leleplezzem magam, hogy a WC-be átvettem ezt a pogolót, tehát nem az utcán jöttem vele, értem. Súnyi geci vagyok, na, de valahogy őszintén rendes ígyre jöttem, itt vettem át a WC-be. Ez a terrorizmus, az... látja, és így, és a bombát is így fogják behozni. Hogy, <gül> hogy van az? Hogy van, hogy... Hogy, hogy van az? Én csak példát mutatok, hogy rettegjetek. Nem örögtökni, hát nem is vicces ám. Neki is elhangul, a szava. Történet, amit... De hol van az a szupermikrofonod, amit pedig hordozom, magad? Az a szerű a ja. okay. Ami a tudjuk, de hogy A lényeg, hogy a, nem a az bemódolás... A bemódolás a... Robi, az intézkedéseknek a racionalitását és irracionalitását, tehát amit most a Fidesz kormány csinál, mert az kurva érdekes, érted? Tehát fasiszta szempontból sem csinál semmit, érted? Ezt próbáltam magyarázni, mielőtt kiment a vanapísérén a sorén. Tehát ö, magyarán fasiszta oszítást csinál, de fasiszta dolgokat meg olyan bénán csinál, nem? Tehát, hogy, hogy tényleg miért, tényleg, ma képzeljétek el... De nem igazi fasiszta! El, nem tudtam, a is szegre, mert valami lázadás volt, itt kiderült, és a le se szártunk, mentük az mentünk az ősvezértére, és évvel mentünk Gödöllő fel. Nem, mar marketing fasiszta. A marketing-fasiszta az, ja, ja, ja, no, marketing ja, az igazából nem nacionalista, és igazából ő igazából csak szociáldarvinista, csak azt a részt veszi el. Őneki nincsen szüksége erre a nacionalizmus dologra, ezt már meghaladtak. Őnek egyszerűen csak egy, egy felhatalmazás kell, egy ideológia kell. Na de ez de... csak a elméletiség, de gyakorlatilag. Tehát például hogy magyaráznád a kerítést? Tehát milyen ez a kerítés? Ikkez a szakiradik, te szeretnél, nem, seretlek, nem, a... serintél, beszélünk, a... de ez a szónya, ugye, ez egy nagy hazugság, a nagy hazugság az az, hogy valójában, valójában a merkelbe akarja fogadnia a szíreket, valójában be akarja fogadni őket. És miért? Ez azért, mert abban akarunk és iszonyatosan uh, kurva olcsó, és megtörgeti a gazdaságot. De a törökök És, dolgold, és a 70 években de években de de de de A 70-es években. De, de igen, de ők úgy állnak hozzá, hogy ezek a szírek, és a szírek azok az, azért a izzi belül még így a legjobbak, és ezzel még így lehet. De hát nem arról szól, hogy még négy évig, vagy még nyolc évig hatalmon akarnak faradni. de hogy nem arról szól, van, nem hát ez a politika. Sajön, ő és neképp, hogy nem, nem. nem felti meg ezt. De Jó, ő ő, jön, hogy, hogy mondjam, ő nem Európáért felelősül a következő választásra hát, kell, hogy a pártot elvigyem, az, elvigye, az, az meg, és megnyerje a következő választást. És itt jön egy valaki munkavállaló, amelyikről nem tud ezt mondani, mert most meg így meg tudja pörgetni a GDP-t. Most. Így bukik a demokráciát. És most most fasiszta leszek, és most kivételesen nem ironikusan, meg famos folyékodásból. Ez Ezek a kedves gyerekek, akiket nagyon sajnálok, én is, én is, higgyétek el, ezekből lehet az meg, hogy robbantók lesznek pár év vagy évtized múlva. Mindből, mindből, érted? Második generációban kurvára. És megmondják, hogy az meg jön a csajot, és nem mész ropikát. Ott a jobb viták Jó, hát de majd, te, egy New York felesik akkor. Jó? Azért még ott nem tartunk bazmeg, meg, meg még nem esett, tehát azért ott még van, a, még nem esettel Atlanta a Coca cola fővárosa. Na. De én meg itt maradok, Pest, Budán, bazmeg. hát, meg. Miért maradnál itt bazdmeg? Miért maradnál itt bazdmeg? Mász alinak bajnok, fognak hívni bazdmeg vagy mennek, vagy a az meg? Csatorban lesz a gyereked vagy mi lesz? Nem fogod kivinni a gyerekedet? Hát az én gyerekem biztosan lesz csadorba, Na, van, van, most csadorban van. Na itt van, ahhova jöltört bazdmeg. Én az én csak, helyvétek mindjárt egy másik attitű, sikerült átszak csolni valamit. Na izé az a poén, hogy az őseim tényleg... Eger visszavételénél a 1680-as években kaptak nemesi oklevelet. Elvesztették egyébként, tehát nincs meg papírva róla, hogy volt, de elveszett. Hát képzelhetjük ilyen, ilyen parasztok, akik ott, mit tudom én, hadakoztak valamit, és kaptak kutyabörtet, ilyenek voltak az emberi köseim, de hogy azért, de legalább ők tettek valamit azért, hogy ne hallgassuk a műezzinek a de, mű, de ez a műezin ez se a, a fő, hogy mondjam, köszöni szépen, hogy Mário Vargas Lossa jól érzi magát, is nincs műezin. De olyan szinten nincs, hogy így nagyon messze nincs. Érted? Ilyen szinten. És hagyjuk már ezt az egész ilyen, ú, a műezini új, meg, ez egy ötfrontos háború, és akkor csak egy az iszlám. Ugyanígy háború zajlik az aktuális kormány ellen. Aktuális hatalom. Az egész hatalmi elnék eritellen. Ki részéről? Az elleni közép részéről. A polgárság részéről. A, a... Ahol te a sorolhat magadat, gondolom. Hát akik mi vagyunk. Hát akik mi vagyunk. Hát én a proletariátum. De hogy vagy az, hogy no, szóval a búzolsz, a búzolsz, a búzolsz, a búzolsz, me, Meg a a a búzolsz, milyen a búzolsz, milyen a a búzolsz, milyen a búzolsz, milyen a Odáig jöttek a vonatok milyen a a búzolsz, a búzolsz, jöttek a vonatok. a búzolsz, a búzolsz, a és velük szemben régi megvágású, szoci, tolerancia véleménybűnözök uralják az ellenzéki vagy az azzal szemben. És és gyorsulta, gyorsulta az, egész, és az egyik azt mondja, hogy adjuk fel, adjuk fel Európát, az meg az emberség, vagy az nem hitler. Tehát az biztos, hogy nem hitler. Egy valamiről tudjuk, hogy nem hitler, az az, hogyha most ide jön hozzám lapni az meg az egyik Ahmed, meg a feleség a csatorban van le, akkor az oda, hogy hitler, az oda, hogy ne. Te csináld. Ez az egész. Ennyi, ennyi, de ezt tudja? Tehát, hogy ezt tudja valami, és akkor ezt, ezt mondja, hogy különben Hitler. Tehát ez a két lehetőség van azért, hogy vagy hogy ne vagy te vagy Hitler, az meg újra. Megtörtént újra! Az iszlámolók Igen. És, és, és valójában ez a kulti, kulti pedig már megbukott, és ezt már be kellett volna tudni. Hát ezt most már már be kellett volna tudni, hogy ez, nem, ez, ez így nem működik. Viszont úgy működik, hogy, hogy majd csinálunk egy... Egy... Jó kis ö... koncertelecciós szóval. tábor? Nem, nem, nem, nagyon jó kis művészéktábor, olyan, ahol légkizéket lehet nézni, az amerikai filmeket. Moziban, meg minden nap. Meg lehet tagolni amerikai módra élni. Most azért európai művész jöveget is lehet, basz meg részemről, most nem ez a lényeg, nyilván ha én leszek, meg, a tartalmi igazgató, akkor basz meg az én 50-90 filmem lesz, basz meg a De addig is. És milyen szart filmek azok Jó, de Jó, szart A nem... Szart filmek, nem Mohamed életéről szólnak. Tehát hogy ezt a nagy előnyűk ezt szemben nem <tos> megtanul. a Krisztus utolsó megkísérletése. Nem lesz ott. Nem lesz ott. Én tiltakozom. Nem szabad provokálni. Jel. Nem szabad provokálni. Jel. Nem szabad provokálni. Figyelj! ha, neki. ott nincsenek, ott nem laknak keresztények. Mi nem tévítünk, ha keresztények voltak, azokat már befogadnak. Volna. Nem emegyünk, ez az a van, nem, a nem, nem azt mondom, hogy a menekültek között, a menekültek között, a menekültek között, között, között, között vannak keresztények is. Róvuk, azt gondolom, hogy meg kell fogadnunk azt a hírt, hogy te őket a tengerbe? De azok a menekült társai? De azok, de azok a nem a... A muszlomberek úrtársaik a, a közel-keleti keresztényeket a tengerbe. Kurva kemény sztorik ezek, ezek, ezek, ezek, ezek, az az igazság, hogy az az, az igazság... És akkor fogadjuk őket, mi gyertek... Hát az, az, az, az, egyiknek drága, a, az egyiknek a Jézus Krisztus volt a kulti testvérben. Az egyiknek a Jézus Ki kisztus. vagytok az igazi feministák? Ja, papucsi, hagyon lövitek az öreg asszony, bazd meg. Kurna jó. Három izé, a plakátot. azt a plakátot? Puzsérbonta, ezért három ö, ilyen, ilyen burkás csaj... Tudjátok, de olyan, hogy még a szemese látszik ki, mert tudjátok, a legkeményebbné csak egy ilyen izé, szar van előtte. Tehát láttok három be fekete befőttes üvege. és akkor izé. akkor mi volt a szövege alatta? Hogy, hogy a rohadt nácikkal szemben megnyertük a izé, hogy mi volt a. De nem az a lényeg, az a lényeg a szöveg Mert te mi volt a szövege ennek. Három burkás csaj, tudod, 2000. Kétezer... 45, már 7 évesekbe jutottam. 2005-ben. Nem, hát 2030, 2035. 2025 2025 2025, 2025, 2025, 2025, 2025, 2025, és három burkás csaj, és azzal odaírva, hogy sikerült, megállítottuk a mocskos fasiztákat. A budapesti liberálisok győzelmi Partia. 2025. Na, így van. És ilyen három ilyen burkás csaj van a képen. Pontosan. Igazán, Pontosan. Ezek, Ugyanez ez az a véleményem egy... egyébként. Igen, igen, de hogy ők feministák. <gül> az, az fantasztikus. Hogy közben feministák is ilyen bolosok. Na miért? És így egy -e ideológia, és így nem tudnak iszlám. Bele, Belefarttak így a szaros búzaikba, bazven, hogy addig élethazugságaikban... Az is iszlámban a nő az nem árucik, kérted? A nő az tisztelettárgya. Ja, a nem három teve. Három, három teve, hát két kecske, inkább szerintem Nő vagy nő, különböző nőkről beszélünk. Szóval nem a... Igazából és gyűlölöm egyébként az európai, ezért, európai ezt az etnomazonhizmust, érte? Tehát az a mi is bűnösök voltunk, mi is csináltunk szörnyűségeket. Milyen logika ez, bazd meg, hogy mi is csináltunk szörnyűségeket? Ja... 200 évvel ezelőtt volt valami geciség, ezért akkor hagyjuk a mai geciséget. Hát érted, milyen logika? Más, mi is csináld a keresztes háborúkban, egyébként a keresztes háborúk részben defenzív. Voltak, elmondanám. Ne, ne Erős iszlám terület volt a közelkezésre. Jó, nem ez igaz, nem ez igaz. Elesett Jeruzsálem. Jó, jó, jó világos, világos jó, világos. Jó, jó, jó. A német lovagrendnek volt igaz. Ne, nem, az, az lőb, a különbség, tudni a különbség, tudni a különbség, hogy az egyik az azt mondja, hogy az a kereszténység a kereszténység az, az nem nem el, az, nem el az önvédelmi képességét, Csak Európa, az így Hitler sokja alól, nehezen hezenet szúlni. Most van az ébredés. Nem kistünk el semmit. És lesz Valetta, nem, lesz nem, egy második Valetta, aki Máltánál megállítja a sürgősséget. De azt, azt, azt gondolom, hogy nincs tehát Hogy mondjam, hogy igen. Vannak el, el Károly, aki beállítja a megállítja? Hát a bazd meg máshol nem, a máshol nem Amerikában nem bazd meg, az az elnök az választáson. Azokról nyelva. a piszoktóktól bazd meg, hát ugyan már. Nem, nem, nem, az a baj. Ezért a kettő. Ezek a neoprotestáns izzék szörnyű, szörnyű, szörnyű. Bo, akkor melyik az iszlámban? Az amerikai zéket, ezeket a új keresztény, tudjátok, ez a. Önlőjé, Jó, adj meg a hát, nem, hát akkor azt mondod, hogy inkább a nem, nem, nem. mint Hoodi jelen. Hát ez, ez a és ez, ez a poszt, ez a hogy maradjunk meg ebben a posztbanban, csak ahmed. De nem érted, de az a ronikus zsidónak is át kell térnie, hogy a kurban nem érted? Csak az a az a amelyiknek az van egy potenciálja arra, hogy Woody ellen a másiknak a az Ahmedre van. Elfelejtettem a nemét annak a figurának. Több aki... más. aki a Pirenáusi félszigetről beszélt, mielőtt, mielőtt mondanád, ki volt az a történelmi figura, ez még Martel Károly előtt volt, amikor a hispániai félszigetet a mórok elfoglalták, és őtől az iszlám Európába. És, és akkor, akkor volt egy tanács, Összejöttek a barlangban nemesek, akkor még a gót királyságon... Már csak Erdővel szó, erről olvasta valamit. Na, hügyesd, hogy Csában még Hát a gót, a gót királyságon megpokott, és a, az utolsó ilyen istáni ilyen nemesek összejöttek, és hogy hódoljunk be, csak adót kell fizetnünk, és akkor faszák veszünk, életbe maradunk. És csak a volt egy nemes, és azt mondta, hogy nem. Ez a fal a hátamon, érted? És innentől előre, és a, a reconquista onnan kezdődött. Onnan kezdődött a reconquista. Tudjátok, mi az a reconquista? És a keresztény Európa visszavette a muszlimoktól, amit elvitoltak. A Bédiói-Félszigeten. Ez, ez, ez, ez egy. egy, egy Jaj, ö... de jó földcsöpni, ugye? Nem az, az, nem az, az időség, segítség, a fajta jobboldalon vagyok, esettem ja. rá. De most alakult ki az a fajta jobb jobboldalon, ami te jobb el vagy. De azon már egy ideje az a csak, hogy mondjam, megint most az van, hogy most ez, a, ez az értelmezés, ez most egy ilyen narratíva, az iszlám vagy a és most ez uraltál az egészet. Tehát ez csak egy front. Tehát ott van a cégekkel szemben, pont meg a pszichopatai vállalkozási szférával, meg annak az egész ilyen markező hazugságával, meg az egész ilyen, akkor van az, az állammal, ami szintén pszichopatai is korrupt, tehát így, és még sokkal korruptan, mint az inges. De Romi, ez nagyon javaslta, amit mondás. És, és emellett vagy, emellett van, emellett van vannak, emellett vannak, persze, rengeteg ellenség van, hát ott van a tömeg ami jön föl a tudattalamból, Ott a, a, a trolloknak a képében, vagy az meg a közvéleménynek, meg a tömegdemokráciának, meg a média a képében. Az is egy front, az is egy ellenség. És az iszlám is egy ilyen. És van még egy, van még egy csomó ilyen. Legalább hat. Egy ilyen hat frontos háború van, és mindegyik frontot tartani kell. Ez egy projekt. De ez a... És így megmaradhat, így megmaradhat a kultúra. Ez az igazi időségezség, igaz mert ugye reménytelen és kilátástal. Na jó, de addig is van. Ja, bocsánat, az úri ember akart magat, de én folytattam a szót. Mi van, ha nincs Isten? szerintem ez, ez értelmetlen ez a kérdés. Azt gondolom, hogy mert ha nincs a isten, isten, az azt az jelent, jelenti, hogy ez itt nincs. Hát az mert az állítás, hogy ez nincsen. Hát ezt ez gondolod, hogy nincs Isten, hogy jó. ez így nincs. Én is tudom, mert... hogy a metafizikai az is, hogy azt mondja valaki, hogy nincs Isten, az egy negatív metafizikai perc. Értelmetlen! Pedag, mert Az egy, az a az egy értelmetlen az meg, hogy nincs Isten, az meg, és nincs így, vagy mit az meg, akkor ez is hogy mi jó? Tehát, hogy a nincs Isten fogalmazod, mert ezt a dolgot van szóval jelent, amikor a verifikálási jelben. Én ezt értem, Robi, de most a úrjában hagynunkat. Igen, hogyha nincs Isten, vagyis van-e, el -e lehet olyan társadalmat, ahol nem a vallásosság, hanem mondjuk a... Humánis vagy valami más dolog, ahol és nem? A nem, nem tudok ez a mióta, mióta, mióta zárják ki egymást a vallás és a humán, már bocsánat. Nem, ő nem... Valláson a... válogatja! Valami nem vallásos. Ez a direkt félreértés, jó, jó, jó, jó, és Sophan Hauer azt mondta, hogy ilyenkor azonnal hagyjuk a babbukát, ha valaki direkt félreért. Robi most direkt félreért, tehát ez a showműsor része. Az ön embernek az a felvetés, hogy lehet-e olyan humánus társadalom, ami nem vallás-etikai alapú. Szerintem nem, de ez most egy külön dolog. Mert az ember így van felépítve. És, akkor, és azért nem, mert, mert vallást csinál a vallástalanságból, a kommunizmus erről volt a legjobb példa. Kurvára vallásként működött. Kurvára vallásosság összes ismérre meg volt benne. Én az, én azt és gondolom, még metafizikája is volt, primitív metafizikája, De metafizikája is volt. Azt gondolom, hogy nekünk van egy... Van egy ilyen ö, utóvédharcunk, a beszorú, visszaszól. De, de nem válaszoltál az úri embernek, hogy te Ez <gül> Van-e vallás nélkül társadalom? De hogy, már hogy, hogy ne lehet, itt vagyunk, mi vagyunk, mi a nyugati világ, mindenki különböző, mi különböző, különböző, nem vagyunk. Tényleg? Nem. Én az vagyok? Nem. Nem, te sem vagy az. Kult, Kult, vagy és vagyunk? És vagyunk? Tudod, hogy vagy mi vagyunk? vagyunk? Nem, mi már, nem, nem, nem, nem, nem, Én nem, nem, hiszek nem, nem, nem, nem, nem, a Szent izé ilyen... nem, nem, vagyunk, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Tudjuk mi a jó és a rossz, és működik, mert a... Működik, Jézus rá, nem működik, nem működik, nem működik Jézus a szívünkbe írta működik Jézus a szívünkbe írta A, a, a, a, a, a... De, ez nem, de ez tényleg így van? Tényleg hiszben Egyébként van hiszben De Jézus, mér. Mér. de nem hiszek benne Hanem tapasztalom Jézus a szívünkbe írta az erkölcsöt Az, hogy mi a jó és mi a rossz És Jézust megölhetjük és lehetünk ateisták. De a jó és a rossz úgy, ugyanúgy bennünk van, mert Jézus a szívünkbe írta, érted, nem az elménkbe. Érted már? És Jézus előtt nem Jézus, de Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus tényleg erkölcsöt írt jót és rosszat írt. Arról, tehát Jézus elmondta, hogy mi a jó és mi a rossz, mert valószínűleg, hogy jó, hogy lótnál, vagy valahol már van erről szó. De az, utána Jézus ezt megerősítette. Megerősítette, hogy van egy ilyen voltús, hogy hogy, hogy hogy jó is az az az az, az. Jó, egyébként Jézus, Jézus onnantól... előtt elő csak csökevényesen volt lelkiismeret. Legalábbis a világnak ezen fettájára, a buddhizmusban volt az más, igen. de ezé, de a nyugaton. a nyugaton nem volt. Igen. Jaj a legyőzötteknek, tehát igen. a lertes mindent Igen. Is. Tehát az a bulány világnak ez volt a világnak, és, ugye, és a Jézus a... találtak ki a lelkismeretek, ez kétségtelen. Találtak ki no, Igen. lelkismereteket. igen, tehát a, Jézus, a Jézusnál volt ez, volt ez meg. És az az igazság, hogy ennek leáldozott. A Jézus Krisztus, figyelj, ez egy eón. Most erre azt az kell, hogy az mondjam, jó, ez nem én kezdtem, ez, ez a tehát most Hamvas Jó, tévedhet, hát, írta azt, hogy a, a vízöntőben lépve, a tömegek kora, a tömegek előzöldik a világot, és hogy valójában ez a, ez, a, ez, a, ez a korszak, ez a világkorszak, amiben most vagyunk, ez váltja fel a halakat. A halak volt a Jézus. A halak volt a Jézus, hát, ez egyébként annyira alatti keresztényben itt mondasz, mert egy keresztény azt mondaná hogy... Nem én mondom, hanem a Hamvas Béla, Az meg, hát, hát hogy mondanék én ilyet csak úgy magamtól? Hát még a falmöm azt mondaná, hogy hát, még sincs így de így, hogy a Hamvas Béla mondja, és ide úgy beállok már a Hamvas Béla mögé, a így följálló. már azért el kell gondolkodni, ugye? Tehát a Hamvas Béla, a Béla hogy... A Hamas Béla, bállodja, hogy... Béla is kicsit azért meg a dologba, ha igazi keresztény vagy, akkor Jézus mindig volt, van és lesz, de ez nem EU-on. Jó, én meg gondolom, hogy a Jézus, a Jézus, már meg a Jézus Krisztus ezt a dolgot, hogy esetleg nem szüzem fogom, meg esetleg nem támaszkodta föl Lázár, meg esetleg nem támad fel. Ez a három dolog, az, ami Most az már így két, kételkedünk el az fel, az és igazából ez történt. Az ez, ez a nagy dolog, ami me. megtörtént. Hogy most a törvény, attól még be van írva a szívünkbe is a jóról, és a rosszról, annak megfelelően gondolkodunk, amivel azt az a sából mondta, aki már szerintem nem szüzen Érted, meg nem, nem, nem, nem, nem, nem támad fel, csak egy ilyen tanító volt. Érde? De, de mégis ott szimbolikusan... van a törv is a szívünkben, nem szívsz, hogy volt. A lélek tudásuk szüzen fogad, és mindig feltámad. Mindegyikükben a Jézus Krisztus. Én ezt akartam mondani, hogy volt valami szélső valós mékénk, és azt mondja a Csávó, de hát szűz, ilyen feminista koncsi Csávó, Hát a mellett megerőszakolták, beszélt, érted? Megerőszakolták, hát a kezé hordott, kezé zabi gyereket, de azért megerőszakolták, érted? Jó, jaj, hogy egyébként bizonyos értelemben az nagyon kemény. csak szellemfasszal, olyanmal, ami nem szakítja át a szűzhátját. Érted, hogy miről van szó? Nem megerőszakolták, mert én megérezték, hogy te nem vagy márja. És hát ilyen valami volt, hogy így, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, nem igazából szerintem nem volt az. Kedves uh, behallgatók... Aki de nem, át most már, hogy ez az, az üzenfogantatásnak adunk mája, nem? Veszítek ezt a műsort és besúgtok. Nektek adresszálom innen, hogy ez csak a Puzsér barátok mondja. Én nem mondom tesztetet. Nem. Mondom. Szerintem nem az a lényeg... Erre, mert hát, amilyen a, a, a És hogy mondjam, ezek a frontok, ezek folyamatosan ment vannak és folyamatosan fennállnak. És a, az én számomra az iraki háború az, az, a, arról győzött meg engem, hogy az állami önkény, meg ö, ö, gazdasági, politikai összefonódás és korrupció, meg pszichopátia, céges pszichopátia és média pszichopátia, meg marketing pszichopátia, az kurva veszélyes front, amit tartani kell. Az és, a az, lábos, és az iszlám állam meg arról győz meg, hogy az iszlám ilyen. ilyen. ilyen. És, és, és, és, a, a, és a, a légkör szén tartalma meg arról győz meg, hogy a cégek világa ilyen. ilyen. És egy csomó minden, hogy mondjam, ez egy sokfrontos háború. Tehát nem az van, hogy most az iszlám nem ez most egy ilyen kampány téma, amire most van egy ilyen ráébredés, hogy az iszlám, egy csomó minden más protoné zajlik a harc. De azért valljunk -e, az iszlám mindig a nyugat és a kereszténység volt. Mindig. Mindig. De az az igazság, hogy a könyv népe vagy, elég haldozó, és akkor maradhatsz keresztény. Így van. Ez az minden, érdekes, minden. és ezt elvileg még az ISIS is erről hallgatnak, de ezt elvileg még az ISIS is is tartja. Minden, tehát a keresztény már kialászták a keresztényeket, de nem mindent, de nem mindent, de nem mindent. De nem az van, hogy kiirtják őket, érted? Hanem maradhatnak keresztények, és az ilyen hangadókat, meg akik így beszéltek arról, hogy az isis nem, azokat keresztre feszítik. Az meg figyelj, a Biblia. A birtoklásáért két országba ítéltek halára, Észak-Koreába, és a Talib. A, Jó, a birtoklása az kicsit más, az kicsit más érten. Be. Jó, hát a futballmeccs nézéséért az meg Észak-Koreába nem ölnek meg. Azért nem, de viszont ez isztán állam megölt. Hát meg, muzulmán kisgyerekeket. De mindenféle, azt látom, hogy mindenféle muzulmánokon kegyetlenkednek. Tehát azért minden, minden ötödik vagy minden hatodik keresztény, érted a többiek, muszlimokat ölnek folyamatosan, basz Ott van nekik, van egy ellenzékük. Van egy, ugati, van egy nyugati társadalom, amelyik basz meg ilyen, 20-25 százalékos basz meg ott. Értitek? Szíriában. És ezeket írtják, és most muz, muszlimok. Azaz, és nyugatosok, azaz, és úgy vannak vele, hogy így próbálnak szíriaiak lenni bazdnek, nem bazdnek az iszlamistáknak kéne lenniük, de ők szírek. Érted, és az jönnek át, hogy így az hadd települjünk már itt le, és hadd már itt szírek. És ők sem akar játszolni, lehet, hogy sem nem, ők sem akarnak lenni, iszlamisták lenni, hanem a gyerekük, a gyerekük az. Az az, az az, az, olyan, mint a nyolc a halálba, hogy izé, hogy eljön előle, és méhébe hordja bazd meg az alien, érted? Ez a méhébe hordja az alien. Eljönnek innen, eljönnek, eljönnek Szíriából, mert ott üldözik őket a szerencsétleneket. De az unokáink már éljen lesz, bazd meg, az már iszlám állam lesz. Az már megmondja, hogy a lányom csadorba járjon a rohadt faszokó kurva anyukat. Az már megmondja... Azt hittem, hogy a rohadt faszokó kurva? Tettem. Anyuka... Figyél Puzsér. Viccelek. Kurvára nem voltunk. Jaj. Na az, az az érdekes, hogy a, hogy a kereszténység az nem egy... de hogy mondjam... Tehát az a, az a, ha az a kereszténység, amit a bolygó előad, meg amit a... Amit a ö, ha az, az lenne a kereszténység, meg a nyugat, amit a Bayer előad, meg a Habanyer előad, meg a Finkenstein, akkor azt mondanám, a zsidó? hogy, azt mondanám, hogy le, a buzi ah, hogy a buzi buzi buzi republikánus, a buzi buzi buzi buzi republikánus, buzi kell buzi buzi buzi buzi És buzi buzi buzi buzi buzi buzi buzi nem a Amerikában a melegek elleni kampányal. Ő a buzikbó. Értitek? Az életes, életes a az mindenfelében. Hát, a szakma az meg. a saját életművéből arról, hogy ő pszichopata. Fantasztikus. És hogy így, így, ő így kitalálja, kitalálja ezt a kampányt, ezt a sötét uszítást, és a tömegek megint zabálják meg. Félték az aznapi, Kurva izé, nem tudom én... Véres hurkát. Véres hurkát, amiről a azt hazudják... Víres lind, világos, hogy a drobikám, a plazmatúrkát. Amiről, amiről, plazma a, tévét, a plazma amiről azt hazudják maguknak, hogy anélkül így nem tudnának megélni. Van ez a folyamatos élethazugság, így hogy muszárom. Muszáj megalkotnom, muszáj ezt csinálnom, muszáj ilyen módon élni. Csinálnom, csinálnom, mert, mert, mert, mert különben máshogy szólok. hogy nem úgy teszett fel a kérdést, Na, hogy mennék fele ennyi pénzzel élni, fele, fele ilyen e, értékű ingatlanban. Fele ilyen. Nem, nem ez a kérdés, mert hogy tudom-e tartani ezt a szintet, ahol vagyok, vagy féken van, és a gyerekem aludjáróban fog megszületni, és utána meg fog hajni két és fél évesen, vagy pedig az meg most többe fogok keresni, mint a ez a két lehetőség van. Ezek van. Tehát, vagy beengedjük a, a, a kibaszott izét szíriai menekültet, vagy meg, így az meg. Itt visszaúgassuk az iszlám államba. Na de ha beengedjük, akkor mi a fasz van? Nem engedjük be. Hát kéne őket. Ö, de nem engedjük be, de nem, nem engedjük, be nincs ilyen szerintem ennek a világnak van vége. nem én... ennek a világnak van vége a keresztényeket, igen, de a keresztényeket úgy gondolom, hogy be is kell. De a izén, de ha úgy gondolom, amikor ezt mondtam a Schiffer Andrásnak, ideig a Siffer Andrásról hívott engem telefonon, hogy mi a véleményem erről, és így elmondtam ezt, hogy itt a van keresztényeket meg kell telepíteni, és a muszlimoktól meg ugyanúgy kell gondoskodni, és ugyanannyi melegvíz, hidegvíz, izé van, meg észak csak Észak-Afrikában. Hát hogy tárgyalni az olajállamokkal, van, hát ezeket kurva jó diplomáciai kapcsolatai vannak Európának, az meg ezekkel, a gyönyörű, izé van, Száud-Arábiával, a arab emirátusokkal. Pokra innal, kotorral, ezek nem tarjának. De miért nem tarjának? Azért, mert nem szívtuk, és ki akarják írtani az áriánépeket népeket azáltal, hogy sémit a folyókat terápia. Be pokra, nekének, nekének, nekének terápia mi úgy van. Hogy mondjam? Ez, ez, ez mind van, lehetőség. És az a jó, az a jó, hogy ott nem provokálnák őket a izi alibatisokra. Ez a jó. Közben kurvára szeretnének azért sokan a junk Csak a gyerekük majd ő. 22 éves a. korában rájön arra, hogy nem szeretne. Az bizony. Az hát, az, az, az. Kinézik a diszkóból, nem ő viszi el a szözi kirát, és akkor rögtön és, a ment az. És hogy azt gondolom, hogy segíteni kell. De nem kell feladnunk önmagunkat. Nem kell feladnunk azt, akik vagyunk. A betörténelmi fejlődés de nem igaz. Nem de nem igaz, az nem, az nem igaz, túl vagyunk egy. Túl vagyunk egy felvilágosodáson és túl vagyunk egy holokauscon, de nem igaz, hogy vagyunk senki vagyunk, akik vagyunk. Így is. Oh, ho, ho, azt jakra mondta vagyok, aki vagyok. Jajj, ja, de ez nem továbbra is így kiszt. van, én nem. Itt, itt, itt van. Hol vagy? Na, rabbi? Na, na, na. Elment a napúba az, na, meg na, kiment füvezni tutia. <sínt> az meg, micsoda, nabi. Sozon neked, na, na, sört! Áljam vége az óra. Cinálod már ez az meg, ezt a kurva szoci világban, az meg azért. Vége az órának blokkoló! Igen! Ez hozzá nekem egy, uh, hello, egy pohár uh, búzasört. Oké. Köszi. Pohárral, nekorsóval. Meglász. Na. De az meg meg igaz. Te még egy kólajajtot? Bassza Na, mindegy. Szóval, én visszatérnék azért a... a, a hogy mondjam, amit nem tárgyaltunk, hogy a Fidesznek, a kormánypártnak mi a bicsa ez a mostani politikája, mert számomra teljesen irracionális. Teljesen irracionális. Tehát én egész nem értem, hogy, hogy, hogy, hogy mit akarnak ők csinálni. És egyébként tényleg titeket is szívesen megkérdezlek, mert nem értem ezt az egészet. Tehát nem értem például azt, hogy miért nem engedik ezeket a szerencséppaneket át az országban. Tehát ma a keleti pályaudvarban állítólag, ezen nem tudtam az anyámat például hazavinni, a beteg anyámat, a keleti pályaudvarban kitört egy lázadás, ugráltak a vonat tetején, meg át, a volt, mondta nekem, hogy képzelje uram, mondja a kalóz ilyen mama, izé, áthúztak a vonat alatt, meg a vonat tetejére, akkor leállították az egész forgalmat. De hogy miért? Azért, mert nem viszi el őket a vonat. Mert azt mondták, hogy azért, hogy most Magyarország nem viszik el Ausztriáliét a Németország felé. De hogy miért? Tehát mi a franc az oka? Most én nagyon-nagyon rossz hiszemű lennék, aki azt mondanám, hogy direkt szokatja a kormány őket azért, hogy balhé legyen. Csak, hogy balhé legyen, és akkor a menekült kérdés vigye el a sajtóba az összes témát. És akkor semmi mással ne foglalkozzunk. Ez egy teljesen más kérdés, persze, hogy ez a menekült kérdés az iszonyatos súly Európára, meg az egész világra. Kulturálisan, gazdaságilag, minden szempontból. Igen? Csak hangosan. Én azért csak egyet tudok érteni, mert hanem a félként hanem a kis kapura. Hát igen, tehát ez a kerítés is a fura. Tehát, hogy e, drótot, e, fölemeli az ember, és akkor úgy tudom, érted, e, hogy körül voltak gyerekkoromban ilyen kerítések, vidékek. Szóval értitek mi a gond? Tehát itt most nem az, a, nem az a kérdés, hogy mi az etikus, mi a nem etikus, mi a keresztény, mi a nem keresztény, mi az európai, mi a nem európai. Nem az a kérdés, nekem az alapvető kérdés, jó, erről megvan a magam véleményem. De nekem az alapvető kérdés, hogy tényleg nem értek, hogy a jelenlegi regnáló kormány, az Orbán kormány, az mi az hogy azt csinál és miért csinálja. Ezt tényleg nem értem. Vagy csak tényleg nekem is ilyen konspirációs teóriák jutnak az eszembe. Igen, kollega? Szóval én alapvetően úgy gondolom, hogy az fontos, hogy a mainstream témát ők szolgáltassák, mert nekik előre megvannak a Konfliktus Konfliktusztítani nagyon jó, mert akkor lehet bűnbakot találni de ugye egyébként az egész menekült kérdést a kormány szerintem uh, úgy kezelé, hogy egy nagyon klasszikus diplomáciai uh, eszköz az a körügyi farokméregettől is Tehát ennyire ennyire szól az egész szerintem, sajnos, mert sok más Ja, de közben egyébként ezzel a ilyen fasisztoid faszoskodásokkal semmit nem érnek el, tehát a tapulcán letarolt őket a jobbik, mint a szart. Hát mind a két választók, kettőlebb a Jobbik retarolt a Fidesz, a szar. Tehát hiába fasiztáskodnak, hiteltelenek még fasiztának is. Tehát hiteltelenek. Egyszerűen a szar. Na, a Fidesz szar, minden személyes szar. Ide jutott. De a Jobbik a is szar. Hát ezek a mi fasiztáink? Hát nézzük már meg Hát melyik, hogy itt tematosan megy a hocskó át a, a futérnak, hogy le, leszerződött a sátánnal. És, És le lesz azért, eladtad magad! El eladtad magad! Igen. Igen, igen, igen, igen. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy ekkora, ekkora sátán, ekkora, ekkora sátán! Ekkora sátára sátán, kibaszott! és akkor a utolsó mutatja a filéi gúci egy a filéi gúci mutatja az utolsó gúci egy durára mutatja a filéi gúci a egy országba. a meg egy még a piros párnázott zöld. a a ők azok, a, ők, ők Atilla mai katonái. Attila látná ezeket a katonákat, bazd meg, dobálnál le a hajditosszról, Ezeket a katonákat, hogy a fotelból, bazd, fotel bazd meg, itt zabál, itt zabál, zabál és így a fotelből, bazd meg, így klikkel, és így izésítve az egy jelzi, hogy Attila, is ő menetel. Tehát, hogy így kimegy, bazd meg, minden hétvégén, és így szedés, így bazd meg, így izé. Me, ezek a mi fasisztáim, bazd meg. Tehát, hogy a, a, a, a sötétségnek a fészke az az Úgyhogy még egyetlen kurva merénylet nem történt. De hogy nem ropantották fel? Ja, nem történt merénylet, egyetlen egy vezetője. Ezek az emberek nyilvánosan járkálnak, bazd. Ezek a vezetők. Hogy, hogy nem történt egyetlen merénylet? Nem, a fotelből bazd meg kell és bazd meg így jelezni, hogy így ízni, hogy így elárulta! Elárulta a mozgalmat! Roha, Búzi zsidó. Pusi. Jó, jó, jó, jó ne Most, Most búzi, már neked, nekis, neked is van, is a segít, a nem csak nekem! Most jó, jó, jó. már te is eladtad a lekem! Ez, ez a ez a. Miközben. és nem! Egyszerűen csak az, mert meg, hogy akkor akkora akkor kísértés volt az hogy az MDR klubról mérjék csapást a ajtókért erre, akkor, amikor már nem ilyen helyzetre hoz. Baszmeg, a csábú, a csábú azt mondta, Iszlán a csábú! Úszlán jönnek át Európára, úgy Hohatyi és úgy Martel Károlyté. Hajdú, ál... hajdú Péter is! Hajdú Péter is osztrobolja, a Hajdú Péter is osztrobolja civilizáció, civilizáció Tudod határa. milyen, mint amikor 1552-ben jön Szuleimászultán, meg a seregével, Temesvártál beveszik, losoncit fölkaszabolják, a védőjét, nem a szocialista miniszterelnököt, és, azért, és akkor az meg jönnek, és akkor a, a húzsért dobó helyett azt mondja, hogy hát bazd meg nekem a legfőbb bajom az, hogy itt az egyik parasztotta, az <gül> heves megébe, az a rohadt tüzé, hajdunk Péter, bazmeg meg, az nem fizette ki az adóját, és mit tudom, Nem az, az adójáról van, van szó, szó arról van szó, hogy a Mónika Show az ugyanúgy egy front. A háborúnak ugyanúgy egy frontja, mint az a szöges frontja. Ez nem, nem esik nehezezvetekre megérteni, úgy gondolom. Az is egy front, amit tartani kell. Hol ott állunk, az egy is próbálunk nem hátrány. Próbálunk előre menni hatunk, vagy bekeríteni valamit, vagy nem tudom, ez, ez, és ez zajlik. És ugyanúgy megvan, ez egy ötfrontos harc, nem igaz hogy ugye az iszlám is rá... Mert az az igazság, hogyha ezen a vonalon elindulunk, akkor, akkor Bajárzsolt van, csak a az, hogy nem marad semmi, amit megvédjük az iszlámtól. hát az, hogy Ahmednek hívják, és ne károljanak, az nem egy akkora hívmány. Ezen az alapból hívják Ahmednek. Tehát, hogy ha eljutsz odáig ameddig a Bajárzsolt, hogy, hogy az egész Krisztus leszabadod, akkor mi, mi mennyiben vagy jobb, vagy mennyiben vagy több? érted? Hogyha, hogyha azt mondod, hogy az meg így lőjük le őket, vagy bazd meg dobjuk rájuk a dombombát. Mennyivel nagy jobb? Érdemes? Érdemes lefolytatni ezt a harcot? És ez egy érvényes kérdés, és ez nem spengeli. Miért a spengelnek ez van? Hát alapvetően... De a van, az, hogy... nem mondja azt, hogy búj burkába. Nem, a Hajdu Péter, basz meg, az Aizia, az a túlószékes, csak őt meg pénzért, meg a soborért, hát lehet, a... lehet, hogy viszont a burkát, ne hírek, most fogja, tehát mondjuk az belőle, hát igen, akkor legalább valamit akart mondani. <tos> uh, ja, ilyen, hogy arra kimeletel, nem el még, Robi, hogy mi van, hogyha ez az egész uh, kulturális szenny, az egy olyan önmagába fordulós spirál, mint mondjuk egy ilyen ingatlan piaci rufi, hogy uh, egy szinten elérjük a mocsoknak azt a fokát, amikor. Az a emberi, tisztulásba kezdve. Igen. Tehát az emberi létlegalja és a panelprolik polik szátját fel is intlik sóval Na el soval. Nagyon messze nagyon messze vagyunk, ettől, csak, csak a saját, csak a saját. Csak a saját nagyon polgári, nagyon szociál. A, a tó kitisztítja magát egyébként félnek. Tehát a természetben van egy ilyen. Tehát például, nem tudom, hogy van ilyen zöld aktivista, aki ért is valamihez, akkor azt tudja, hogy nem szabad tisztítani, magát abba kell hagynia a szennyezést, és magát kitisztítja egy idő. Után. Akkor viszont ilyen értelem a társadalomra rossz ez az a vagy ez az a metafora. Tehát nem, nem ő tisztuló a társadalom, tehát tisztító vihar kell neki felülről. A társadalom élnek, aki meghatározza kommunista, trossz, fípus, éppen, eltársa, aki éppen, éppen, a kommunista, a törökséget, a az a Nem nekünk az a dolgunk, hogy tartsuk a határokat, és a közben az alatt az idő alatt a határok között. Ö... Építsük a kultúrát abba az irányba, hogy érdemes legyen megtartani, és képesek is legyünk rá. Ennél nincs több. Minél, Minél több időt nyerünk, annál több életet, nyerünk, és annál tovább létezik ez a működés. És, és az a csapataink harcban állnak a céges pszichopátia ellen, és a, a, a, a nyers hatalmi önkény ellen, és a vallási, a vallási fundamentalizmus ellen, és a, a tudattalan őrvénye és, és, és, és, és lázadása ellen. Hübrisztak És ez a híver, amit az Istenek büntetnek. Nem, ez nem szerintem ez a hibrid. A hibrid az az, amikor azt mondod, hogy én vágtam le onnan, nem pedig azt, hogy csapataik harcban állnak. Aha, Tehát te tisztel, hát, én értem. hát mi vagyunk. Mi Szió? vagyunk a nyugat. Mi vagyunk azok, akiknek a Krisztus a szívébe írta a törvényt. És az a durva, hogy beleírta a zsidókéba is. Meg egy csomó muzulmánba baz tehát, hogy ez, ez nem így megtengé... Egyébként... Tehát, ez van. egy kurva mély van, amit a Jézus fölrakott, és az egy korva sok a jóról és rosszról való gondolkodását is meghatározza, nehogy azt ígyétek, hogy nem. a korában benne van Jézus tisztelete, csak nem tartják őt... Mesi, Ilyen, ezt, éreztem mesi, mert, hogy nem mehet me, szembe. A me, van, mesi, mesiásnak tartják, csak nem Isten fiának, és akkor még a Jézus szájába adja a korát, én olvastam egy � hogy, izé, hogy a messia sosem mondta magáról, hogy ő Isten fia. Aztán azt mondom, hogy az atya, szenszer, akkor azt mondom, hogy én. Igen, igen, Aztán, azt mondom, hogy én, akkor azt mondom, hogy az a, a, a muszlimok a korát tiszta kinyilatkoztatásnak tartják, a Tórát és a, a, a, az egész új és az evangéliumokat, az azt szövetséget, azt a romlott, romlott kinyilatkoztatásnak. Tehát amit így meghibásítottak és beletettek egy csomó mindent. Tehát ez a, ez a muszlim álláspont. Egyébként én az a pojjén, hogy nem vagyok iszlám ellenes, tehát én például szufi... De a szufi... hát szufit de a szufi az a szufi, szufi, a szufi, mindig is A mindig is a szufit. A nem a a, a, a az az szufi a visszaélést, meg a élést, így van, így van. Nekem egyébként van, van, egy, van egy barátom, a szenderákot ismerett, ilyen hajú, Én éve egy régi balos izé, csámú, és ő, ő mondta nekem, ő arabista, meg kurvára ismer ezt. Ja, tégy ilyen, egy izé, a szenderák mondott valamit a szufiról. Tégiem mondja neki, ezt a marhasságot te hülye vagy. Honnan izé, Hát ő arabista, hát évek óta üzött ilyen, rögtön tehát egy Tudod? Hát ez a izé. de Na mindegy. És ez a csávó mondta nekem, hogy nem lehet így beszélni arról, hogy az iszlám mert annyira sokféle értelmezési mezeje van az egésznek, és annyira sokféle helyi tradícióra épül rá, annyira kurva különböző, minket hát, ha megnézzük a jehova tanúja, vagy a katolikus, vagy az ortodox keleti, mennyire kurvára más. Ez és van, az, az, a, az, van. az az igazság, hogy van, e, hogy, van, hogy van ez a front. kereszténységben is megvan ez. Van ez a hat frontos háború, és a front az államhatalom ellen, ott velünk szemben a gyurcsány, meg az Orbán ugyanazon az oldalon áll. Hát erre kurvára nem arról beszélem, amiről beszéltünk van. Hogy jön ide az, nem úr, látni, az azt iszlám látni, iszlám nem, az iszlám az, az, az kell látni, hogy az iszlám, így nagyon, nagyon sok a probléma. És ha az iszlám túl hangsúlyozódik, mint probléma, az is probléma. Érted? Mert Mert a rossz következtetések nem megoldásokat szülnek, hanem újabb problémákat. Ezért fontos, fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az iszlám csak egy front a hadból, is egy hatod részfigyelmet érdemel. De az egy hatod részfigyelmet megérdemli míg az egész volt folytva. Most föltört most föl a is, és most hajlamos elfoglalni az egész látkozik, <gül> ami full irreális. Megint ugyanaz az irreális, ugyanaz a ugyanaz a fals hang, ugyanaz a, ugyanaz a túlzás, ugyanaz az, a, most az eszmérés, most van az ébredés, de utána az ennek konszolizálódnia kell. De nem, nem lehet az egyetlen front, tehát nem arról van szó, hogy van meg, itt vagyunk, te vagy hunyadi, meg, ott van szembe sulaimán, és ez a helyzet van, bazd meg, és most vagy ilyen, vagy nem. Hát nem, ez, ez, erre nem, erre nem egyszerűsödhetne le a dolog, mert akkor már nem lesz ilyet tancolgó, tehát már a felvilelmosodáson túl vagyunk. Ez az igazság, is, ez viszont meg igaz, és ez kell ahhoz, hogy ne lángoljon Róma, vagy ne kelljen rá lángolni Rómának, mert meg, az, hogy most megy az, hogy lángolj Róma, az egy rossz vicc. És ez ez, ez olyan, olyan erős kulturális mély nyugaton, és valójában pont. pont az öngyűlöletünk. Pont, pont ebbe hallnak bele. Tehát pont ők okozzák, pont a bojárzsoltok okozzák a nyugat végzetét, mert ők keltik ezt az öngyűlöletet. Olyan, mint az, az, hogy most hogy Robi, olyan mint ciki a cikire ráírják, hogy halált okoz, meg a tüdőrákos fényképeket, azzal a betegséget egyébként kérdézve, mint azzal fokozni? Nem, szerintem ez nincs így. Szerintem has, ha nagyon ráparázol és a stresszt fokozzák, akkor a stressz elvileg okozhat rák de egy csomó minden mást is. Gyomor fekét is, meg, meg egy csomó minden más betegséget kérdézve. Nem, a tudatalá az a fénykép, meg már más topik és egyébként is nem erről beszélünk. De ezzel kapcsolatban média hackkeltem, én emlékszem erre, én, csinál, én forgattam erről, szerintem egyébként ez nincsen így, mert nem ilyen az összefüggés a tudattal, meg a tudat között, hogy így gondolja rákra, és akkor ilyen rákos fényképeket fog nézni. És, és, és, és ezt mondtam, és ezt mondtam, és ezt mondtam, így a holtsába félre esőn, megy, érted? Ha fokuszálsz, akkor nem nem fókuszassza egyébként jobban ha. ez meg tök más téma. Máshol volt Köszönöm. A lényeg, hogy nyugodjál már meg egy picit. Nyugodjál már meg egy picit. Tehát ne kell vonnunk a következtetés. Ne kell mondunk a következtetés. Jerry springer A Jerry springershow az emberek, akkor a tövege A Jerry springer ban amikor verekszenek az emberek, akkor a tövege lehet. Jerry, Jerry. Jerry-nek Értesíts, hogy két ember és és egyik is. Sem a Ezért, Jerry, a bará, a Jerry. Ez mi? Ez Jézel, jó van. hát a megvan a kell és De így is, de egyik az egyik, valamaz egyiknek. Na volt? Na volt? az volt? <síthat> Na az egyik volt? Na volt? az volt? Na az végzett, Az volt? az volt? az az és hogy a nagy ráébredés arra, hogy igen, hogy létezik ez a front is, hogy a csomataim szartban legyen ez, hogy a második tovább eljön, ne töltse be a honlok teremt. Köszönjük a figyelmet! Ez volt az azért iszik a súlyok,